som kommer at være skidt med vores sidste podcast? Du hedelagende? Nej! jeg da vi jo! Det er ikke mig, der hedelagende! Jo! kan. katten! Okay. Også katten! Var det basset? Ja, jeg besluttede, jeg hørte den igennem, så besluttede jeg mig at få, at der var alt for meget basset. <laughs> der det lyder rigtig... mærkeligt, hvis man ikke ved, at katten hedder basset, selvfølgelig. Der var faktisk rigtig meget basset. Ja, det var der. Du med det. at gå på bordet. Vil du gerne se dig, i dag? Sandsynligvis. Men det ved folk jo ikke, fordi jeg har ikke hørt den... Tabte podcast Nej. Så det er Game Toast episode 19 Part 2 Som betyder part 2 ja. Eller del 2 Rigtig. Eller del streg, streg, I stedet for 2 ja. På streg øh, Og vi sidste gang Hvilket var for en måneds tid siden, som folk aldrig har hørt. Der snakkede vi meget med et træ, og ja. Peter var her. Æh, 500? Katten Basse, som er Christian Assises kat, den kravlede rundt op på bordet. Og Vi læste højt fra en bog. Og... af de ting... I hvert fald jeg kan jeg garantere, at to ting tingene vil ske igen. Basse vil kravle rundt på bordet, og vi vil læse højt fra bogen Hot 6, som er en af Thomas' absolutte favoritbøger. Så tror, det er din favoritbog. Måske den eneste bog, du har læst. Ej, jeg læser også en gang, at jeg ringede ringende sager. Okay. Men, er det ikke lidt den, den samme bog? bog? Ja, lidt. Ja. Man kan blande dem. Oh, uh, <laughs> Det lyder godt. <laughs> ja. Tommy, skal vi lige høre øh, en lille, lille oplæsning fra bogen, og så falder jeg ligesom langsomt over i noget intromusik. Nu har lagt øh, bogen over til dig, fordi jeg tænkte, at det din Nej, at du er meget bedre til det, Tommy. Prøv bare at læs op til fælles steder, og så falder jeg bare langsomt. Penisproblemer. Uh. Personligt vil, vil jeg have at have en penis... Det er så ydmygende åbenlyst, når det ikke fungerer. Fordi de kvindelige dele er skjult, slipper vi afsted med alle mulige ting. Vi er helt vilde for at få sex, men vores så tør som et stykke togsprid uden smør på. Skål og velkommen til Game Toast episode 19, del 2. Ja. Den ikke mistede podcast, forhåbentlig, men det kan man jo ikke høre, hvis man hører det her. Vi sidder her i Christians lejlighed drikker Christians whisky Christians og sisse sløg Men jeg synes det er okay, at vi drikker hans whisky, for det var en whisky jeg gav ham Ja, ja Den er god I hans fødselsgave Ja Du er måske helt Christian hører, det bliver alt den her podcast Nej, det er rigtig Prøv på lad os lige se hvad du synes Du har jo fortøndet din whisky med vand Man vil ikke huske, hvad man skal gøre Jeg har kørt den clean Jamen jeg vil egentlig også gerne køre den, nu fortryder jeg lidt Hvad kan du smage af? Beskriv hvad du kan smage Jeg smager hvis man er en whisky, okay. Den er... Jeg har brændt mig på et stykke hvider spyt, så det gør faktisk lidt ondt. <laughs> den bedste whisky smager nogensinde. Okay, jeg prøver lige den. Jeg har sådan en, en rødlig bouquet. Ja, Æh, en sød aroma. Nej, det vil jeg nu ikke sige. Jeg synes faktisk, når man tørt. Okay, men jeg så. siger også et par ting. Okay, du har stillet også brændt dig på hvidløg. <laughs> jeg kan ikke smage mig. Nej, jeg, har, jeg, jeg vil sige, den den, den, den har sådan et lidt nøde smag. Og ja, ja. Øh, den, den breder sig i munden. Jeg fylder min mund med varme. Mm. Øh, den er okay. Jeg har lidt, at jeg har puttet vand i. Men okay, så får jeg også lidt vand i systemet. system. og så kan du tage en ny. Det er selvfølgelig rigtigt. Og så vil jeg drukke et Christiansviske. Men jeg, jeg drikker så ikke whisky. Øh... Altså, uden at blive tilbudt. Jeg, går egentlig, jeg tror egentlig, jeg kan finde på at købe whisky i sig selv, men... Øh, jeg jo en god, jeg går, jeg jeg går lige... Viske, men bare ikke i, øh, i store mængder. Nej, det, det, det tror jeg da ikke, man skal. Man Ej, tror, man altså, jeg, skal jeg tænker ikke sådan, lille... jeg tænker sådan at, vil sige, at jeg drikker sådan et kæmpe glas, men bare sådan... Jeg, jeg har ikke lyst til at drikke det ofte. Ja, det er Nå, nej, jeg, synes, jeg synes, at synes skulle spise gerne i de mere behagelige form for, former for spiritus. Jeg kan ikke øh, rigtig forlige mig med så mange andre. Jeg er ikke sådan den store spiritus... Nej entusiast, men viske, en, en god whisky er fint nok, simpelthen. Ja. Øh. Det er godt sammen med en øh, cigaret. Ja, det er rigtigt. Vi skal ikke ryge børnene. Tommy lader være med det. Ja. Men øhm... Du er udover, også ved at stoppe. Så det er det. Det. Og du er helt sidder, stoppet. Ja, ja, ja. Udover at øh, sidde og drikke viske, så øh, skal vi også tage en lille smule om spil. Mm. Fordi det er jo egentlig det, den her podcast handler om. Ja. Først skal vi måske tale en lille smule om katten Basse. Har du passet den godt nok? Tommy ja. han bor jo uransagelige uh, årsager PT mm. hjemme ved uh, Sissel og Christian. Hvorfor er du gør det? Det er for at passe katten. Mm. De er taget på Skanderborgsfest. Mm. Eller smukfest, som det hedder nu til dags. Ja. Så altså, vil de unge jo ikke komme, hvis det ikke har fan til navn. Det, det, så det hedder ikke med. Nej, det hedder er smukfest. Er det rigtigt? Ja. Det er da virkelig dumt. Ja. Jeg synes ikke, hvor det er. Det er faktisk rigtigt. Mm. Det kan godt være et problem. Ja, næste år så er det sikkert Skanderborg Beach Party eller sådan noget Du kan godt se, det er de her, det er de her skarpe analyser, jeg kan komme med, fordi jeg arbejder i kommunikationsbranchen. Mm. Så ved man ikke, hvor det er. det er. Det kan være, du skulle ringe til, til vide, din assistence. Ja, det kan godt være. Altså Jeg synes, jeg synes de, var, de, var, de var tæt på noget med Skanderborg Festival. Jeg har nok sagt, at det skulle være Skanderborg Festival i august. Ja, ja. Så ved man lidt mere præcist, at det, det ja. jeg er august. Og ja, jeg stadig godt virret, sådan lige, hvornår jeg august er, er det. Ja, så men det man skal, der skal også være en lille smule gemt som en overraskelse. Okay. Så man selv skal gøre lidt arbejde. Uh, de kan rigtig godt ligesom lige selv at gøre det sidste, ikke? Altså, det, mm. skal ikke, det skal ikke blive serveret alt for, for nemt for dem. Jeg ja, kan godt være, du har ret i det. Jeg har altid ret. Hvordan ja, er Jeg må lige tjekke, om vi de optager det her. Og det gør vi. dog godt. Ja. Sådan, så lad os øh, der os videre. Men kan den basse? Hvordan går det med den, Tommy? Mm. Det uh, miaver rigtig meget. Hvor er han egentlig nu? Det er lidt underligt, at han ikke har sagt noget endnu. Uh, jeg tror måske. At det ved jeg ikke. Han spiser noget sin tørke så og det var, at han er blevet mæt for nærmest Ja, okay. Han går lige lide at en rundt. Og han vil have ting, som ikke findes. Og han vil ikke have noget af det, man giver ham. Altså, og den er sort. Det er rigtigt. Og jeg tænker, at uh, vi taler lidt om katten, fordi han sikkert kommer til at gå rundt ovenpå optagelsesstyret på, op til på ja. et tidspunkt. Det gør han gerne. Øhm, men ellers, spil. Ja. Hvad nu det? snakkede vi jo en masse om E3 sidste gang. Ja. Og det tror jeg ikke, vi gider igen. Nej. For det tog pænt lang tid. Og det var heller ikke særlig interessant i virkeligheden, for det var allerede gået for lang tid ja. <laughs> efter E3 sidste gang, vi optog. Det var heller ikke særlig interessant E3. Så. Men det var måske lige det, jeg tænkte, vi kunne snakke lidt om. Lad os bare lige hurtigt som med, hvad synes vi om E3, og hvilke spil øh, så vi, som vi synes så fedt ud? Ja. Tommy. Hvad så, ja. Hvad så, ja. Hvordan var E3 for dig på en skala fra 1 til 1000? Fra 1 til 1000? Og godt var det så? Hmm. 368, tror jeg. Det er faktisk også sjovt nok lige det område, jeg, jeg havde forstændt mig. Jeg tror ja. måske, jeg er nede i 200'erne. Okay. Men Måske en den høje end. Ja. Så jeg siger 281. 281. Ja, det var ikke et specielt godt e Men på den anden side, der kan man forvente, det er sidst i. Kontrolgenerationen. Ja, men man kunne forvente noget mere end Nintendo, selvfølgelig. Man kunne ja. forvente rigtig meget mere end Nintendo, og det er nok den største skuffelse, men for Sony og Microsoft, så kan man sige, at de har ikke rigtig noget, de kan vise frem, fordi de først viser de nye konsoller næste år, og 20. de vil jo ikke begynde at smide alle der store titter på bordet nu, fordi ja. så skal de stå og sige, at de er måske til den her generation af kontroller, måske ikke, og så videre. Ja. Altså, dem, det blev sådan allerede lidt fjollet med de spil, der tydeligvis kørte på sådan nogle ja. total high-end PC'er, ja. Hvor de bliver ved med at sige sådan, PS4 at det kommer, <laughs> kommer i hvert fald til PC. <laughs> spil, der er helt tydeligt der er lavet til konsoller. Ja. Og som er ja, den type spil, der passer meget godt ind på konsoller. Der kommer ikke nogen nye konsoller. Nej, nej, Næste 20 år har Det var lidt fjollet. Men, øhm, men ja, altså standardvisning om en utrolig kedelig fra Sony og Microsoft. Øh, mens at Nintendo virkelig skuffet? Ja. Men hvad er... Ja, Watch Dogs... Mm. og er det er det, jeg ikke, huske, er det ikke PS3 eller Watch Dogs skulle efter sine være til både Xbox 360 PlayStation 3 u annoncerede konsoller ikke annoncerede platformer mm. og i hvert fald også PC så det kommer måske til dem alle sammen altså mit bedste bud er nok at så fremt at det ikke kommer til jul næste år, det gør det måske hvis det ikke kommer til jul næste år, så tror jeg bare, at de dropper Playstation 3 og Xbox ja. 360-udgaverne på et tidspunkt. Og så altså, siger de et eller andet med, at ah, vi kunne ikke få det til at køre ordentligt på dem. Noget, den duer. Det blev vist frem på en, på en pc øh, Sagde i det i hvert fald. Det gør det nok også. Det vil jo mange ting på Watch Dogs så, så jævnt interessant ud. Det var fra Ubisoft, og øh, en del af Ubisofts meget åbenløse strategi med at gøre alle spil til Assassin's Creed. <laughs> æh, Både Assassin's Creed og øh, Splinter Cell og så Watch Dogs havde visse lighedspunkter, kan man godt sige. Meget med glide rundt over ting. Ja, sådan en dynamisk interaktion med mm. omgivelser og mm. de samme typer animationer. animation. Og, ja. Lang, lang, lang tøj. Mm. Ja, og... altså Ubisoft arbejder jo også på den måde, at deres øh, udviklerhuse, de, øh, de samarbejder rigtig meget om projekterne. Mm. Så der sidder sikkert en eller anden, der er helt vildt god til at... Øh, at animere en personens hånd Og så er det sådan, det han laver ja. i alle spillene Og så er en, der er virkelig Virkelig god til at animere hår Og så gør han det Nej, jeg tror ikke det er nogen, der er god til at animere hår Jeg har ikke set noget, så er det pænt hård i computerspil Ej, det er nok Det sværeste Hår Det er ja. aldrig naturligt Nej I hvert fald det, de sætter ham, som alligevel er sådan, ved at gå på pension til sådan noget Du kan bare sidde herovre og bare <laughs> prøve at få det her hår til at bevæge sig lidt Og så ser vi, om vi gider bruge det eller ej Jamen det virkede ikke, vi giver med en hjælp på ja. Seel man godt, Hjælmer godt. Men uh, Watch Dogs, et uh, open world spil ser ud til, hvor man uh, hacker sig ind i folks mobiltelefoner og lyst krydser ja biler og sådan her folk. Ja, sådan En form for snige spil, mm. hvor man skal prøve at udnytte omgivelserne til ens fordel. Det handler om det her med at uh, alting i uh, sådan nære fremtidsverden, eller sådan, og så er alting sådan, hænger, er sådan connected med internettet, ligesom det er nu, ja. og øh, hvis en lille del bryder ned, så er der mange større dele, der bryder ned, så cyberterrorisme er, sådan cyber er sådan den store trussel, og så, videre, og så videre, og det er det jo også i dag, kan man sige, så det jo ja. ikke være en super lang tid i fremtiden. Øh, og så viste det det her, hvor at, øh, hvad vi må gå ud fra, at hovedpersonen går rundt i en trenchcoat, øh, noget i den du i hvert fald, var det ikke en trenchcoat? Jeg tror, jo, så... Folk, der hacker op altså, rundt i trenchcoat Blade Runner Det er det, Blade runner. Og så går han rundt og lige kigger øh, sur data fra folks mobiltelefoner Og ser sådan, at oh, han er helt positiv og Han har to lån på sit hus og mm. han, er, han kan godt lide at danse Og sådan noget. Og så kan han sådan, ja. gøre forskellige ting Som at få signalet til at forsvinde Fra folks mobiltelefoner Så de bliver forvirret Og sådan nogle ting På et lyskrust, til at brudt sammen Så biler støder sammen og Alt det her de er uh, ondvejen alle sammen glemt at lukke deres, deres Facebook-konto. Så ja. får kan bare gå ind og se, eller deres omtænger. Han... Jeg har HIV! <laughs> <laughs> eller så gerne se uh, bagom Facebook-kontænger, fordi alle skriver selvfølgelig, at man har HIV inde på Facebook, og så skjuler man det ja. med efter, ikke? fordi så er det ligesom sikkert. Øhm, nej, altså det, det så, så, så rimelig interessant ud, og det ser i hvert fald rigtig flot ud, og lige noget også noget, der var lidt anderledes, og historien. Og måske også lidt anderledes, som man er vant til. Ja. Og så begyndte de at rundt og skyde folk. Ja, så, så blev det sådan øh, lidt... Det lyskryds, så det blev sådan en kæmpe firefight af jeg synes stadig, det kunne være federe, hvis de bare sådan havde vist hele demoen, hvor alt, hvad man så, altså gameplay, det var... Øh, altså, gør nogle nye ting, hack, eller... Øh. Ligesom for eksempel i en, et af de spil, som jeg ser meget frem til, der er Dishonored. Mm. Øh, fra skaberne Axe Fatalis, Arkanen Studios og Man-Based System Shock osv. Øhm, det her med, at, øh, at man kan besætte ting, og det ser ud at for eksempel sådan, tage kontrol over et objekt og ja. bruge det osv. Det ser ud til sådan, at det, det egentlig meget er, det spillet er. Hvor det her så lidt ud til, at det andet, at det måske lidt mere var en gimmick, det der hacking, hacking gør. Ja, Eller bare så, guitar, bare med, med mm. hack. Altså, så jo mere jeg tænker over E3, jo mere jeg tænker nok, at det bedste spil jeg så var nok The <laughs> Ja. Det så rigtig godt ud. Det Kommer snart ud gør ikke? Ja, det kommer her i den her måned, næste måned faktisk. Ja, meget snart. Jeg ser jeg at være mange ting på Steam ja. om det. Det ser, det ser rigtig godt ud. Ja. Den her cyberpunk slash Bioshock art D ja. stil, det ser, det ser ret fedt ud. det, der er sådan lidt steampunk også selvfølgelig, og det, det, det kan jeg sgu meget. godt. Lide. Det ser ret fedt ud. Ja. Um, men tilbage til E3. Hvad, hvad var der ellers der store ting for dig, Tommy? Der var ikke så meget... Øh, jeg tror, jeg stod lidt for Borderlands 2, men det er rigtig nyt. Nej. Øh, men det ser stadig godt ud. Det ligner Borderlands det er, er det... bare vildere. Ja, bare det ved bare, jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om, det. Kast man eksploderende våben. Jeg kunne bare godt lide Borderlands, at det var sådan meget simpelt, faktisk. Yeah. Og så havde det sådan en meget meditativ funktion for mig, tror jeg, <laughs> jeg og Peter rundt og spillede det er rigtig meget. Øh, Lut! Ja, det mangler man måske lidt i den. Altså, der, der er sikkert masser af lur, der er tonsvis af i det her, men det så bare så vildt ud. Ja. Men øh, det, det skal nok blive sjovt, når det kommer. Altså, man kan kaste hmm. sit våben, og man kan to våben på samme tid. Jeg ved ikke, om det kommer til at gøre en store forskel. Nej, jeg ved ikke. Det må det. vi vente og se. Um, det skal L.M. Page-spil. L.M. Page the game. To af dem. Ja, det var det, hvor rent faktisk var med i. Ja, det var så Beyond ja. Two Souls fra Quantum Dreams, som har lavet Heavy Rain og så osv. Og det viste ikke så meget andet fra end en lang film. Og det var nok min største problem med det, det var, at altså, i hvert fald pressekonferencen, det var, det de viste den her film, hvor der overhovedet ikke var nogen interaktion. Nej, <laughs> det var LMPs LMP de... dag ikke noget. Hun sad bare svedet. Og det var fint godt skuespil. Hun ja. sidder og stiger tomt <laughs> øh, Altså. De viste, det så... De viste noget bagefter... Ja. Øhm, ja, og nu... det var sådan en, en sekvens, øh, hvor man skulle slippe væk og hjælpe hinanden. Ja, det er egentlig så, æh... fordi det minder mig helt meget om det øh, kickstarter fundet projekt, som hedder Republic, øh, som er lavet af Ryan Payton, som var ham, der var uh, director på Metal Gear 4. Filly? Øh... <tryk> <tryk> Metal Gear et 4. Ah. Og øh, det er sådan et... Øh... Det var iPad iPad oprindeligt. Nu tror jeg, det fik, tjent mange, eller det fik så mange penge på Kickstarter, at det også kommer til PC Mac. Men det er sådan et, øh, et spil, hvor man øh, styrer en mand, og så kigger på sådan en overvågningskamera, og så skal man hjælpe en kvinde med at øh, slippe væk fra sådan et ah, sted, så er det sådan rigtig meget historie. Altså. Det ser rigtig, rigtig fedt ud, men, men det er jo netop det her, hvor man du styrer de her ting i rummet, i stedet for at styre hende ja. jeg, jeg ved ikke helt, hvor meget kontrol man har i bjørn men det er i hvert fald den her interaktion med, at du har i hvert fald sådan en ånd en eller sådan noget, som kan flyve rundt og... Ja, Prøv at virke ting i omgivelserne. Om at redde en Page. Øhm, det er så fedt ud. Personligt kunne jeg godt lide, jeg kan godt lide når at Quantic Dreams de laver sådan noget, der er meget underspillet i starten, og så laver nogle vanvittige ting i det, som for eksempel mm. øh, Heavy Rain, som ikke er den bedste historie, men hvor historien virkelig fungerer, fordi at der er så meget interaktion, øh, der har noget at gøre med, med fortællingen på en eller anden måde. Så det bliver meget intens på den måde. Ja. Øhm, det her det ser sådan lidt mere ud til at være sådan et det er sådan lidt overnaturligt et spil. Øh, jeg har ikke rigtig set noget fra det, der, så, der sådan virkelig slog benene under mig. Og andet end er det så helt, helt flot ud. Men jeg har meget stor tiltro til... Øh, hvad hedder det? Aquatic Dreams? Så yeah. det er godt Lige nu så vader og rundt lige omkring optageren. Så, øh, kan du komme ned? du går ned fra optageren. Det var godt. men altså... det gjorde det godt med hele Reigns, men ikke at øh, det noget lignende igen. Jeg håber. Men selvfølgelig hvis det kommer til at en for meget, så er det selvfølgelig heller ikke... Det tror jeg så ikke det gør, fordi interaktionen til, til at være ret anderledes. Yeah. De lavede jeg også et spil før, og det var nogle som har spillet, som hedder The Nomad's Soul. Omnicrom The Nomad's Soul. Uh. David Bowie blandt andet var med efter, som, uh. som i sig selv... eller Nej, det var han vist ikke, men han var sådan en... Sig i starter og stak de karakterer, der sang på en bar. Det var vildt interessant. Det er stadig et af mine Det var ikke sådan helt vildt godt. Sådan at spillet, men det var bare super, super, super interessant. Jeg ja, det havde også et andet navn, havde det ikke... Nej, det er, du tænker på Fahrenheit og oh, ja, Indigo ja. Prophecy. Det var også fedt, men, men Nomad's Soul, det handlede om, at du var sådan en uh, politibetjent i fremtiden. Mm. Så lidt en Blade Runner-agtig verden, eller sådan, hvor du uder op og går ud, og sådan, uh, så får du sådan uh, politiopgaver, som du skal løse. så altså, er der sådan et mysterie, du samtidig prøver at løse, og du går rundt og... Det er ja. blanding, du går rundt i sådan lidt... Uh, altså... Du ser det sådan lidt ligesom i heavy rain, altså bagfra, hvor du styrer rundt i omgivelserne. Men så når du kommer ind på missioner, så er det, så er det sådan nogle gange uh, first person shooter og sådan noget. Okay. Så går du rundt og undersøger forskellige ting, og så på det punkt, så dør du. Og så, det kan du sådan gøre løbende, men hvis du klarer spillet og kommer til det, på det tidspunkt, hvor du så dør i historien, så uh, vågner du op, og så er du den person, du sidst rørte ved. Okay. Uh, og så kan du spille videre på den måde, og så finder du på det tidspunkt ud af, at den verden, du ser i spillet, ikke er ægte i spillets historie mere eller mindre. Det er Matrix. Mere eller mindre. Det er super, super, super interessant. Ej. Jeg vil virkelig gerne se dem lave en remake af det faktisk, fordi ja. det, det, det havde sådan rent teknisk enormt mange problemer, fordi at de ville så meget, som de ikke kunne på det tidspunkt. Ja, det er Playstation 2, var det ikke? Og Dreamcast og PC. Jeg spildede på PC. Jeg ved ikke, om du var Nej, det var ikke på Playstation 2, tror jeg. Jeg tror ikke, var på Dreamcast og PC. Okay. Jeg kan helt huske det. Ej. Jeg tror, jeg har set noget fra engang. Fahrenheit var til gengæld både på Xbox og... PC. Ja. Ikke på Playstation, så Og det var også super, super godt. Det, havde sådan, det, var, det var faktisk lige præcis det, jeg godt kan lide fra den. Det her med, at det er sådan en realistisk setting fra starten, hvor du er sådan en fyr, som øh, bliver blandt andet en mor. Han øh, ja, du måske ikke har begået, eller det har en sådan, at han sådan set. Han bliver sådan overtaget. Eller sådan. Ja. Så skal du sådan flytte fra politiet, og alle de ting, du gør, påvirker så, hvordan politiet jæger dig, og du spiller sig samtidig. Politiet bagefter, så du skifter mellem at spille ham, der er på og dem, der jager ham, der er på fugt, osv. Og det bliver sådan sindssygt crazy senere hen, og jeg elsker det spil. Jeg synes virkelig øh, det er godt. godt. Øh, det, det er meget, det er, jeg hørte om kritik af Inigo Proxy, det var nemlig, at hen mod slutningen, at det blev for underligt for Og det gør og det også, altså, det, det bliver mærkeligt, og det er sådan lidt tydeligt, at de ikke helt vidste, hvordan de skulle slutte det. Mm. Jeg synes der de slutter det på en måde, så det er interessant, jeg, jeg, jeg kan godt lide det der med, når spil, eller fortællinger generelt, bare sådan bliver mere og mere vanvittige bare fuldstændig ekstreme, og så slutter. Og det, det, det, var, det var sgu meget fedt. Yeah. Det får du også lige spil på Japan. Præcis. <laughs> Æ, nej, nej, nej, det er mere det der med at gå fra den der sådan egentlig realistiske setting, og så gå til det sådan totalt overnaturlige. Det, det, det, det, det synes jeg faktisk, de går meget godt. Ja. Uh, Heavy Rain gør det jo ikke rigtigt. Det holder sig til den der -real eller meget realistiske stil, bortset fra at du kan overleve en eksplosion ved at kæmpe lige et køleskab, ligesom Indiana Jones 4. Seriøst, uh, jeg klarede faktisk den sekvens, ved at tænke tilbage på <laughs> Kingdom of the Crystal Skull. Så det, det eneste gode, den film nogensinde har gjort for dig, det var lige at redde At jeg, der, jeg, kan at jeg redde min karakter i ja. uh, Heavy Rain. Det var da ikke <laughs> fedt, at hun overlevede. Tak, George Lucas. Ja, og det bedste er, at den mellemdeskvens er vildt underlig, fordi man er inde i sådan et hus, der skal ligevært eksplodere. Og så gæver man sig af køleskabet. Og så lige pludselig så pop, så siger man det bare udenfra. Så nå, så rejser hun sig så sådan op for det her <laughs> Det var vildt mærkeligt. Øh... Ja, det var en meget lang diskussion om Beyond Two Souls. Ja. Det ser Måske, måske godt ud, men mest fordi vi tror, at de kan finde ud af at lave noget, der er godt. Ja. Um, Jeg har ikke set så meget ved de spil nu. The Last of Us, uh, som er det andet Ellen Page-spil, hvor de så har gjort sådan, at hun ikke helt ligner Ellen Page så meget mere. Uh, måske fordi Sony allerede havde et spil, på det rent ja. faktisk havde <laughs> en kontrakt med Ellen Page. Det er, de skal smide ind i alle så. Ja. Altså det er jo det næste spil fra Naughty Dog, som har lavet Uncharted -serien og serien osv. Ja. Og uh, det er jo sådan et... Uh, survival-spil, hvor at man ja, samler... Eller the Road. Ja, lidt The Road-agtigt, hvor man render rundt i en by og prøver at overleve sådan nogle øh, mærkelige nogle mennesker, der har vi besat af den svamp, er det faktisk. Ja. Øh, så det er ikke zombier, men det er eller noget Og øh, det så stadig meget imponerende ud, vil jeg sige. Øh, virkelig flot, og øh, jeg synes måske, at der var lidt... I de, de demoer, de har vist, der, der var meget sådan lidt fokus på overlevelses der er og mere, mere fokus på action-aspektet. Ja, der var og, meget brutal vold. Ja, og jeg synes, at det, der var dårligt, klart dårligt, i Uncharted-serien, det er action-delen. Ja. Jeg synes det er ikke, den er sandsynlig god. Det er æh, blevet bedre for spil til spil. Nej, øh. synes jeg ikke. Det er blevet meget værre i tre'eren. Okay. Det er bedst i to'eren. Øh, tre'eren har enormt mange problemer, synes jeg. Ja. Øhm, men... Det er bare ikke det, de gør bedst, og de prøver så at skjule under alt det her fuldstændig de vanvittige set pieces hele tiden. Og det fungerer også til en vis grad, men på et tidspunkt bliver det bare kedeligt. Og der er altså mm. der virkelig sådan, at du, du ser en sjov ting, der sker i sådan et crazy set piece, et hus, der brænder sammen, eller en helikopter, der ned, ja. eller du brænder rundt op på tå men så finder du ud af, at nå, altså, uanset hvad, så løber jeg bare rundt og gemmer mig bag den her kasse, og så skyder jeg lidt. Last der for ser mere interessant ud end det, men, men jeg mangler stadig lige at få sådan en god fornemmelse for hvad det egentlig er yeah, Ja, skal jeg med at forveksle meget med I Am Alive yeah, Jeg troede faktisk det var det samme spil, da jeg startede med at høre om det Og det men, ligner faktisk også lidt I Am Alive, sådan en yeah. lidt mere velproduceret udgave af I Am Alive yeah, Ja, den jeg... Granny Ja Men, øh, altså... Så er der selvfølgelig masser af andre store spil. Jeg synes, man skal også se en af de ting, vi lige skal vende. Det er, at... Kan øh... du ikke passe? Passe. Hvad med whisky? Nej. Passe. Nej. Passe. Nej. <laughs> Han elsker whisky. Passe. Passe. Kom her. Ned. Jeg er næsten som jeg siger. Hvor du passerer. Lidt. Jeg, ja, jeg, jeg prøver det er det, ja. at opdrabe den i hvert fald, hvilket Kristian siger sig overhovedet ikke og... Nu gik Basia ned for at bruge ja. Det var fint nok. Øhm, en af de ting, jeg synes, der, der, var, der, som, som, som, der blev talt meget om V3, og som, som jeg også synes er et problem, det er det her med, at alle spil er så ekstremt voldelige nu. Altså, mm. Det er jo ikke mere voldeligt, end det plejer at være, men grafisk er vi bare komme op på et nyt niveau, hvor at, øh, at det skulle se sådan rimelig brutalt ud. Og ja. Når folk sidder og jubler over, at man i den nye God of War kan sådan skære en persons kranje op og hive hjernen ud af stedet og sådan at se de enkelte dele af hjernen, sådan. så synes jeg måske, at vi kommer til et punkt, hvor det ved jeg ikke lige, hvorfor vi skulle se. Det er også God of War. Han er mega sur jo. Hvordan det... skal han vise, at han er sur, hvis han ikke hiver hjernen ud af et væsen? Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg, jeg, jeg synes, det er lidt for meget, og jeg synes også, det var ja. lidt for meget i uh, The Last of Us, hvor de skyder person i hovedet med en shotgun sådan på ja. ting. Altså, jeg, jeg synes, det. Men jamen, det er jo det der med, at de ligesom prøver at vise brutalitet og sige, at det er så realistisk, og det er... man skal virkelig føle noget. Men når det kommer lige efter God of War, hvor folk er et, lidt... glade for, at der er hjemmebehivet, så virker det lidt og... underligt. Jeg har indledet imod vold i spillet. Jeg synes, at vold i spillet er fint, når det bliver brugt til noget. Ja. Det er fint, når at volden har et budskab, eller en pointe, eller en del af sådan, det narrative i spillet. Men, men når det bliver taget sådan, totalt ud af kontekst, så bliver det et problem. Og jeg synes også, at hvis vi kigger på The Last for Us demoen for sig selv, uden at tænke på, hvad der ellers blev vist på den her konference, så synes jeg stadigvæk, at volden er et problem, fordi at et, der kun er vold i den demo. Der er kun ja. kamp. Der er ikke, altså... Jeg tror, det, de skal nok... Lige præcis det spil, tror jeg ikke et problem, for jeg tror netop, at, at det nok skal vise sig, at, at der er en betydning med det, og det bliver sådan... Det, det ser meget Walking Dead-agtigt ud, altså fra ja. tegneserien. Øh, hvor der også er rigtig meget hvor men hvor den også har en funktion, ligesom det overordnede den, den, den narrativ. Men problemet er bare, når de vælger de her demoer, hvor, hvor der er så meget koncentreret, brutal vold, øh, uden at man får et indblik i fortællingen. Ja. Så, så, så kan det godt se lidt spøg, synes jeg. Og så synes jeg bare, at jeg er noget som Gardner så, så er vi jo nået et punkt, hvor det er lidt usmæligt. Ja, men altså. Ja. Der er jo ingen grund til, at man skal skalpere en elefantmand og tage hans hjerne ud. Men altså, det er jo lidt, at, at, at den genre det er blevet lidt, lidt kitsch, og at volden i sig selv er spillet. Så hvis der er noget i for morgen, så er der ikke noget tilbage. Nej, og det er også fint nok, når... Altså film nåede jo også et punkt, hvor man har masser af -film, som hvor det ligesom er det, der er sådan, sjovt i dem. Det er ligesom underholdning. Men det er, jo ikke, det er jo ikke helt... Jeg synes ikke, det er helt det, det her ja. er. Det er mere sådan, du skal føle sådan... Uh, er, jeg er mega awesome, fordi jeg rev hjerne ud af den elefant, mand. Det er ikke som man tænke sådan, at man tænker sådan... Ah, det er så sjovt for det var sådan en grim hjerne, man tog ud, det var sådan fake blod og så videre. Ja. Man tænker ikke at grine men Det er jo meningen, man skal så tænke sådan... Man, jeg er sej, fordi jeg skalperede elefanten. Altså, det, det jeg ser på filmhistorien, i 80'erne hvor det altså, der var også meget mere vold, end der var i 90'erne. Det blev ligesom brugt lidt tilbage, sådan overdrivende, måder, ja, ja. der eksploderede, og når folk bliver skudt, så kommer der bare sådan en flod af blod ud af ja. og, og, og, og det, er det, det er jo igen sjovt at se tilbage på nu, fordi effekterne er dårlige, så, så bliver det netop sådan noget camping noget, hvor man siger, ja. det ser rigtig sjovt ud noget. Og det kan også være, at der har et problem i 80'erne. Jeg synes i hvert fald bare, at det er ved at blive et problem, så man er nødt til at tage alvorligt i spilbranchen nu. Ja. Øh, med det stat, de vi ligesom er kommet til. At volden skal enten have en funktion, eller være bare være sjov, altså være overdrevet og underholdende? Ja, men altså der er jo foran allerede den skisme mellem historie historiedrevet spil, og så spilspil. Hvad sådan har sådan originalt med Mario, og noget, hvor det måske kan sammenlignes med Ludu. Det handler om at sidde og lave noget, mm. det handler om at have det sjovt, Hvordan det er historie og man får fortalt en eller anden fortælling, ja. Ja, det og det er, er det vigtigste. Og det er også bare det, jeg synes, at de spil, der bare vil være, spiller, være sjove, De er er til at tænke over, hvordan de bruger volden i spillet. Mm. Enten må de, så må de bruge volden på den der totalt kitschede måde, sådan til det bliver sådan. Man sidder og griner lidt af, hvor dumt det ser ud eller hvor ja. ordret det ser ud eller sådan. Noget. Jeg synes ikke, de skal gå. Jeg synes bare, at de skal lade være med at gå ind og gøre det der med, at man skal sidde og føle sig mega. Eller de vil prøve få ind til at synes, at man er mega årsom, fordi at man skal eller fanden ja. eller sådan noget. Altså, det bryder man sådan til, at det mig sådan set ikke spjælbar om. Øh. Ja. Men det kan også være, at det bare afspejler publikum. Det gør det helt altså, sikkert, og, og jeg synes, det er... Det siger også noget om de mennesker, der spiller den slags spil, ja. og det må man også bare forholde sig til. Og så må man jo, hvis man ikke bøder sig om det, så må man bare vælge at sige, så har jeg ikke lyst til at spille den type spil. Ja. Jeg har ikke lyst til at spille den her nye af fordi Nej. det ser ikke ud til at tiltale mig overhovedet som person. Og det er ikke fordi, at jeg... Øh, synes jeg ikke må være vold i spil. Der må være fuldstændigt tv-spil og der skal ikke være noget som et forbud eller noget som et i den her tyve spil. Jeg synes bare at diskussionen er visen, at man er nødt til at tage et sådan øh, man er nødt til at tage et ansvar for det man producerer. Ja. Den her anonymiserede vold uden pointe er nødt til at overveje, man er nødt til at overveje hvad man vil med den. Man ja, er nødt overveje hvordan man viser det ja. og hvorfor man viser det. Og det er jo det altså sidste gang i den her podcast, som vi øh, mistede, der talte jeg også om, at jeg var ved at spille back Up The Line, og det har mm. vi faktisk begge to spiller nu så vi ja. vil også komme tilbage til senere. Men det er jo netop et spil, hvor at, øh, som faktisk godt bruger nogle af de her samme virkemidler, som man har i de her spil, hvor volden netop skal være årsomme, som i Call of Duty. Så altså, har man har det der med, at man skyder folk i hovedet, så kommer der sådan slow motion og alt det ja. Og det virker sådan umiddelbart usmageligt, indtil man begynder at forstå, hvad det er, spillets budskab faktisk er. Øh, og så bliver det faktisk en del af spillets budskab. Ja. Og det synes jeg egentlig er ret, øh, en ret god måde at ligesom gøre op med den der ekstreme vold i spil. Hvor der stadig er ekstrem vold, men hvor det betyder noget og skal, faktisk skal for dig til at føle dig som en dårlig person <laughs> et eller et andet sted. Øh, det synes jeg var meget fint. Hvad ja, jeg... ellers i 3? Øh, Nintendo, fuldstændig håbløst. Ja. De skulle vise deres nye konsol, Wii U. Øh, umiddelbart så startede de sådan set meget godt med at sige, at... Øh, vi har tre forskellige preskonferencer. Vi har en eller anden video i starten, der viser Iwata, som står og fortæller sådan teknisk bag Wii U-maskinen, at den her controller. Ja, der kunne vi besøge online i. Ja, det var online, ja. Hvor han står og siger sådan, at der kommer også en Pro-controller, som bare er en Xbox 360-controller i mm. princippet, Og det var sådan fint nok, og folk var sådan rimelig glæde osv. Kommer vi til den rigtige preskonference dagen efter, hvor de så starter med at sige, vi har vi slet ikke plads til at vise alle de spil, vi har med i dag. Vi har 23 spil, vi skal vise til Wii U, så vi holder en ny pressekonference i morgen, hvor vi viser 3DS-spil og osv., for dem har vi så mange af. Ja. Hvor efter pressekonferencen med Wii U nærmest intet interessant havde, og den her 3DS-ting intet interessant havde, den har kun de spil, der har vist i Montager. For den første par eller på den anden pressekonference. Det er fuldstændig håbløst. Ja. Og det, de brugte mest tid på, det var en genudgivelse af Arkham City til Wii U. <laughs> som de også viste sidste år. Ja, og som de nu brugte 20 minutter på at vise. Mm. Det var lort. Jeg kan ikke sige et Wii U-spil, som jeg glæder mig til. Nej. Jeg kan ikke huske andet end Zombie U. Jeg kan slet ikke... Nej, ikke rigtigt. Altså Zombie U ligner i princippet day DayZ rimelig meget. Ja. Det her PC overlevelsespil, bare uden at have den der multiplære del, som er interessant i DayZ. Ja. Det er så fint ud, men altså, det er sådan en roguelike, hvor man er en overlevende zombie-apokalypse, og så når man dør, så dør man, og starter som en ny person. Ja, men så kan man så bare gå ind og hente sine ting, hvis yeah. sin forrige karakter som er sådan en zombie. Det er det. Og det er så okay ud. Ja. Men altså, heller ikke mere end det. Og jeg er slet ikke noget, der sådan, så specielt Wii U-agtigt det skal jeg bare spille på Wii U, det Nej. Øhm. Så det var enormt skuffende, øh, de viste nærmest ingenting. Nej, jeg forstår ikke helt, hvad Nintendo tænker, og hvad præcis, hvordan de har tænkt sig om Men det virker jo sådan, jeg at de ikke rigtigt har tænkt sig om yeah. markedsføring. de har ikke gjort noget nu og den skal... Altså, jeg glemmer hele tiden sådan, at den her konsol skal udkomme i år. Yeah. Og når jeg så tænker på det, så tænker jeg sådan, det havde... Det har det der, hurtigt gjort noget ud af der er masser af mennesker der ikke har forstået, at det er en konsol og bare tror at det er en controller. Jeg siger endda de startede med at skrive kindling. en artikel efter pressekonferencen, hvor de skriver, "Hey, vi har været inde og set den nye controller til Wii. Den hedder <laughs> Wii U. <laughs> og den artikel var så altså online i et par dage, eller? Ja. Altså, det var. Det er mega kritisk når de ikke forstår at kommunikere deres budskab ud på den måde. Og altså, jeg tror, at det er den sidste konsol fra Nintendo. Ja, vi I hvert fald i meget lang tid. Svarer forstået meget. Altså, medmindre den her den bliver en succes, jeg kan bare ikke se, hvordan den skulle blive en succes. Altså, Nej. jeg køber den, fordi jeg ved, at der er nogle spil, jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have Zelda-spillet, jeg vil gerne have Mario-spillet, altså... Men der er selvfølgelig også en del, der tænker sådan. Der er nogen, der tænker sådan, men der er bare ikke nok, der tænker sådan. Nej. Altså, de kan ikke nøjes med at sælge 5 eller 10 millioner af den her konsol. Nej. Øhm, de skal jo sælge i stil af Xbox og Playstation. Og jeg, jeg, jeg tror også, at øh, generelt er konsolmarkedet slet ikke til at understøtte tre konsoller okay. sideløbende, for i spil koster simpelthen bare for meget at producere. Det var noget andet gang, hvor at, øh, altså det var allerede svært, Der man måske tre konsoller på markedet, det kunne se, Dreamcasten døde osv. Ja. Det var allerede svært for Xbox, da den skulle ind på markedet og kæmpede mod PlayStation 2. Altså, det er nok bare ikke så fornuftigt at have så mange konsoller på markedet. Ja. Og nu kommer der sådan en ui, ui, ui, ui, ui, ui, Den tror jeg aldrig kommer. Nej, Ja, så en lille lidt smule om Oh yeah, eller Oio, ui, uiud, uiud, ui. ui. Jeg ved ikke hvad hedder. Alaya. Ej, det hedder. det hedder I hvert fald ikke. Jo, jo. Det er en android-baseret konsol, som blev kickstartet, og som ja. har tjent enormt mange penge, eller fået enormt mange penge skud i nakken på Kickstarter. Og for 99 dollars eller sådan noget den uge, så kunne du få en konsol. Mm. Så det var sådan en form for vanvittig forudbestilling. Og der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der har skudt penge i det. det er et af de problemer, der har været, at det har været meget svært at gennemskue, hvor mange penge industrien faktisk har skudt i den der konsoller Altså spilfirmaer selv. Der har været rigtig mange øh, spilfirmaer ude at sige, at de støtter den, og de har skudt et par millioner og sådan noget ind. Sådan okay. altså, så lige så begynder man at tænke på, sådan, er der overhovedet et marked ja. egentlig? Men, men der er helt klart nogen, der er interesseret i den. Ja, jeg tror, at den flopper fuldstændig. Ja, men jeg tror slet ikke at se præcis, hvad, hvad folk skulle være interesseret i, i den. Altså, det er sådan lidt Android-spil på fjernsyn. Ja, det er sådan Angry Birds på fjernsyn. eller sådan. Altså, jeg, jeg, jeg kan måske godt se ideen, med det, men problemet er bare, at det skulle have været Steam, der skulle have lavet en eller anden set top box til, ja. hvor du kan spille de spille på, og det... jo en øh, konsol-kombo-pc Jeg tror, der var, meget, der var store rygter om, at, øh, at Steam ville lancere sådan en konsol her for nylig og ja. muligvis har de jo hørt noget om den her så altså, valgte at vente, eller noget den du, det ved jeg ikke, øh, det var meget der gætter men altså, det havde, det havde været en reel mulighed ja. øh, det kunne Steam understøtte, den kunne være rigtig billig, den den kunne ikke spille alle spil, men den kunne spille en god slags spil, og så kunne man måske opgradere den løbende. Så det er i princippet var var en PC. Det giver ja. Steam PC, ikke? som mange menneskers PC jo egentlig er. Ikke? Det her, det tror jeg bare ikke holder. Og der er, man, man prøver på at ind og læse artiklen inde på The Penny Arcade Report, hvor Ben, han skriver om de forskellige fejloplysninger, der har været fra udviklernes side, og så videre. Alle deres fejlslægende projekter, og alt det, de har lovet før i tiden, okay, ja. hvad de ikke har kunne leve op til, og så videre. Der er mange øh, uafklarede spørgsmål omkring den her konsol, ja. og jeg tror, at det bliver sådan lidt en skandale på et tidspunkt. Men ja, de har sikkert aldrig tjent deres penge ind. Ja, de er jo helt sikkert, altså, de, var, jamen, altså, de var jo meget tæt på at have tjent pengene ind, fordi de faktisk har fået kapital ja. til at udvikle den, så det her var jo bare for at få en masse pre-orders i Øhm, og det er, nogen, det er jo ikke noget særligt, det er en uh, Tegra 3 procesor der sidder i, tror jeg det hedder. Uh, så det er jo sådan en, en proces, vi allerede kender i dag, det hardware, der allerede er meget, meget kendt. og Nu putter man det bare ned i den her box og sker nogle af de andre ting væk, som gør en PC en smule dyrere end 99 dollar, så sælger man den ja. billigere, ikke? Så det er jo sådan set bare det, der er. Uh, så det er jo ikke noget specielt. Det er en meget, meget, meget, meget, meget billig laptop-computer puttet ind i en kasse. Ja. Uh, det hurtigende. kommer nok til mere for Kickstarter, hvis øh, konsolen fejler. Ja, altså det, det stiller jo nogle spørgsmålstegner. Hvad er det egentlig, Kickstarter lover? Altså, der har allerede været en masse eksempler på ting, der har fået stor funding, og så har de ikke kunne levere. Øh, hvad de skulle. Der har også været rigtig mange eksempler på det her med, at øh, udviklerne har har skudt fuldstændig forbi målet med hensyn til de her øh, gaver, som de giver for ja, ja. Øh, at de bare har vist sig at være ekstremt dyre, altså de kan jo bare skrive, hvad de vil sådan, uh ja. oh, du får den her fancy hat <laughs> hvis, du får, hvis, du, hvis du giver så, så mange penge så er det funderet, den her hat den der, altså bare enormt lang tid at producere og der var så mange, der købte at det blev sindssygt dyrt og det, det, brugte, det, det brugte de bare alle pengene på sådan, altså, ja. og det har jo været altså, det er jo stadigvæk en læringsproces selvfølgelig, og jeg har da også støttet nogle ting på Kickstarter øh, jeg støttet for eksempel Ja, jeg kan ikke huske, at jeg støttede Indiegame Game The Movie på Kickstarter. Jeg støttede den i hvert fald et eller andet sted i stil med det, hvor jeg så fik den digitalt downloader. Det var bare en forbestilling, og det fungerede fint. Ja. Øh, og jeg bestiller generelt ikke andet end det, der formaterer for produktet. Jeg vil ikke have nogen af det der ekstra Nej. ting. Øh, jeg støttede ja. også det nye Tex Murphy Adventure-spil. Øh, Kender ja. du ikke Tex Murphy? Under a Killing Moon. My. Pandora Directive Dem på du går tilbage og spiller Man kan få dem på Goodall Games De er virkelig yeah. fantastiske jeg har aldrig spillet Adventure spil rigtigt så. Ja, det, skal du, det skal du til at gøre øh, det, det, det er det faktisk virkelig, virkelig godt. Det er sådan noget um, uh, Blade Runner Ej det er ikke rigtigt Blade Runner Det er og lidt en lille smule Blade Runner Sådan en fremtidsvision Men sådan i totalt noir stil Med sådan et yeah. der rundt Det er, de er vildt gode Det er jo hvad jeg så spillet Blade Runner Adventure spillet Før jeg spillede Åh oh, man Blade Runner Adventure spillet Det er fandme godt Jeg kunne gøre med Westwood Oh man, hvorfor har jeg også der ikke mere? Ja yeah. Lanes of Lord 3 Mhm Åh. Oh. Ja, ja, jeg har faktisk lige spillet lidt uh, Emperor Battle of Dune Uh, og så altså noget af det ja, tredje sidste spil Ja, lad os gå over i det segment, der hedder Hvad har vi spillet siden sidst? Ja Hedder det det? Emperor... Nå no. En hurtig snas af hvad vi har spillet siden sidst Hedder det det? Nej, så altså, skal vi have video Nå oh, ja <laughs> En lydsnas af hvad vi har spillet siden sidst en, en, en, en, en snas, det er bare okay. en kedelig Okay, video. Velkommen til en kedelig snes. Det er god <marketing. laughs> Den 11. august. Ja, hedder det. Kør Tommy, der var spillet. Der var du selvfølgelig. Emperor Battle of Dune. Ja. Som var der, Westwoods tredje Dune-spil. Uh. De lavede ikke det første, vel? Det tror jeg ikke. Uh, nej, det var det adventure Ja. Yeah. Det var Cryo, tror jeg faktisk. Yeah. Vi havde to-åren, og yeah. Emperor, er det er det her fra 2000? Det er ikke Dune 2000, vel? Nej. Det er før det? Nej, det er efter. Efter det? Ja. Dune okay. 2000, det kom i 98, faktisk. og så Emperor Ballad June kom i 2001. Okay. okay. Så det er rimelig hurtigt efter hinanden. Uh, okay. Det er... Jeg husker at jeg spillede originalt. Der kunne jeg ikke køre på en computer, så jeg spillede kun et par gange. Hvad uh, Jeg synes, jeg det var... Det er rigtig fedt Det er der en stor orm mm. der kommer at være sandt. Det er du godt lide <laughs> øh, Men altså Jeg det ikke er så meget Vi jeg lige spille lidt og, altså, pff, Det er måske Det er ikke så godt som med hovedet. Det er øh, Ikke så velbalanceret, og Det er svært at styre øh, Det er også noget at gøre med at Det er selvfølgelig 4-3 skærm man, mm. sidder med. Øh, man kan ikke lave til 16 Så man kan kun lave nogle små firkanter. Det var der forfærdelige i ja. alle enheder mm. Æ, Og mange enheder er lidt dumme Så det er ikke uh, Altså det er bedre end Dune 2000 Men uh, okay. ikke meget bedre jeg Æ, kan øh. Dune 2000. Æ, Ja, det spillede jeg også Det var, ja, ja jeg synes det var okay ja, Det var bare for sent for den uh, motor Som vi havde brugt ja. siden uh, Command Conquer i 94 ja, det var så. Meget old strategi Ja, stil Men altså jeg tror, det er godt ved at spille lidt mere. Måske bare for at spille noget single player. Ja, ja der kan heller ikke være så mange, der spiller Emperor of Dune online. Nej, <laughs> det tror jeg ikke. Så Man kan have den modem på <laughs> for det. Ja, det uh, ja, kan være. Det kan være sådan en hardcore basisvæge, der bare sidder og spiller hver aften. Jeg synes lige, vi skal have en lille pause, hvor vi spiller noget musik til vores segment En Kedelig Snas. Hvor ja. vi taler om de spil vi har spillet siden sidst. Skal vi ikke det? Jo. jo. Hvad er musikken mm. er en dubstep? Eller dubstep? Nej, det er Debstop. <laughs> Hvad vil der ske, hvis vi opsøger en rådgiver? Det ved ikke. Det afhænger af, hvilken tilstand jeres forhold er i. Hmm. Og hvor gode I er til at kommunikere. Det ja, krig, er kriset dækket bare... dårligt. Nej, Ved. videre. Om det er nu. Det Undskyld! Okay, vi så anløste. Der er ikke over. Nej, jeg, sagde, jeg, jeg sagde bare, at jeg var dårlig til at kommunikere. Jeg, jeg var faktisk ret interesseret i at høre, hvordan han øh... Tilfældig sex. Oh, vil du høre noget om det? Ja. Vi har ikke altid sex med folk, vi elsker. Nogle gange gør vi det gladeligt, men nogle vi ikke engang vil tilbringe en helt med. Hvorfor? Spørgsmålstegn. Fordi vi kan begære nogen, uden nødvendigvis at være interesseret i at involvere os med dem. Okay. En gang snald, parentes, Eller to. Eller tre gange sknal. Okay. Slut. Parenthes. Er ikke særlig tilfredsstillende i lange løb, men af forskellige årsager, der er nogen gange lige præcis... Nå, nu læser jeg forkert undskyld. Men af forskellige årsager, er det nogle gange lige præcis sex uden romantisk arrangement, du vil have. Hvis det er lige der, du er i, og i blikket... Er det her nogle færdselsregler, som, I, som kan hjælpe jer over nogle problemer, som I måske støder på? Et skedesvamp. <laughs> men efter et, Hvad er det, hun Tracy Cox, som hun har skrevet... Man ved at, alt hende her. Men hun, ja, hun kan ikke helt finde ud af, om hun vil bruge i eller dig. Det er sådan lidt underligt. Jeg synes, den her bog lyder som værende helt vildt dårligt oversat fra engelsk mm. til dansk. Hvis jeg kun er interesseret i sex, skal jeg så sige noget, før jeg går i seng med dem? Ja. Hvem skal vi gå hjem til? En bager. <laughs> bager. Altså, er det nede ved bageriet, eller er det hjemme hos bageren? Jeg tænkte bare, så kunne man få sådan et øh, stykke vinerbrød bagefter. Uh, er det gode, det? Men det kommer lidt an på nogen på dagen, da... Og man kan bare gå ud i containeren bagefter, hvis der er. Vi smider altid noget ud. Er der flere spørgsmål? Ja. Okay. Hvad hvis jeg ikke vil have dem til at blive i natten over? Hvordan går jeg derfra uden at fornærme dem? Klorform. Fra du er. Fra bageren. Klorform. Nå, det, det, det er svært nu ikke slut. Nå, okay. <laughs> Så altså, kan ikke svare Uden at fornærme dem. Af en eller anden grund ender jeg altid med at lave morgenmad til folk, bare for at være høflig. Det er jo ikke et spørgsmål. Det, var, det første var et spørgsmål, og så er du uddybt Ah, oh, okay, okay Hvad hvis jeg du ikke vil have jeg... dem til at blive natten over? Eller laver kun målmæde til mig selv Men hvad hvis du ikke vil have dem til at blive natten over? De har jo allerede været der, hvis du bare står og laver med til dig selv Det ved jeg ikke Jeg er gift, ikke gider bare ikke laver morgenmæde til min kone mm, ja, okay. Hun klarer lave til mig Men hun må godt blive der natten over Og Ja, okay. Hvad hvis jeg gerne vil have sex igen med hende, men faktisk ikke har lyst til et par forhold? Eller med at blive gift min bedste mandeven og jeg er begge singler og har en stærk sexlyst, men ingen af os har lyst til at kaste os ud i tilfældige indgange. Jeg tror den ideelle løsning er, at vi går i seng med hinanden som venner, en til en af os, eller vi begge får seriøse kærester. Hvad synes du om det? Æ, Tommy, er det dig, der spørger mig nu som, <laughs> dig? <laughs> som dig? Nej, det står i bogen! <laughs> er du sikker på det, ja. Skal vi komme videre i det her segment? Jeg synes, det begynder at blive lidt ubehageligt. Hvis jeg altid har kondom, behøver min partner så at vide, at jeg er mere end, har mere end én elsker. Er, er det Tommy, der taler nu? Hvordan undgår man at blive gravid? <laughs> Plåform. Ah. Velkommen. Hvad har vi spillet? I en kedelig snas. Er det bare sejt? Ja, det var stink. Okay. okay. Vi skal bare lige have en af de bedre til at synge, tror jeg. Ja, prøv lige at hjemme sammen. Vi tager lige et teknisk. Okay. <coughs> en, to, tre. Hvad har vi spillet? I en kæderlig snæs. Ja, det var rimelig godt. Ja. Det kunne vi godt øh, optrede med, tror jeg. Det tror jeg. Ja. Tommy, hvad har du spillet? Udover med det, med det der spil. Med ordene. <laughs> øhm. Jeg har faktisk ikke spillet så meget. Ikke noget nyt i hvert fald. Øhm du spiller Europa og sådan noget uh, Europa Universalis 4 er lige blevet annonceret. er vi kommet så langt yes. okay. men det hvad? kommer først til i uh, 20, slutningen af 2013 hvad er den store nyhed? i Europa grise der kan jeg tøj på uh, nej jeg tror der er sådan flere events hvad uh, er en event? sådan for eksempel hey der er en komet og alle dine bønder bliver oh. mega bange. Så nu går dit land fra hinanden. Dræb alle. Dræb man, man, Ja, det kan det selvfølgelig. Kan det? Ja, det ved jeg ikke. Du kan vente på, at der kommer pest, og så ikke gøre noget. Kan man introducere pest til landet? Hvis man nu går jeg. ud og henter det andet folkefærd, så <laughs> er det en af sådan lidt med pøble. Hvad er det for et folkefærd, du snakker? Marsmænd. Øh... Marsmænd. Mars. Er det ikke der, pest kom fra? Jo. Øh, jeg må indrømme, at jeg efter at have hørt dig tale meget om både Europas Universalis og Crusader Kings, uden selv at have nogen speciel lyst til at spille dem så må jeg sige, at jeg er mere interesseret i Crusader Kings mm, fordi mm. man kan blive gift og få børn og øh, der er sådan generationer, det kan godt lide det er ja. spil. Hvad jeg har læst, så virker det som om at de tager lidt af nogle idéerne fra Crusader Kings og overfører dem i Europas Universalis 4 men, sådan, men er det ikke rigtig forstået, at Crusader Kings er sådan, eller hvis kigger på. Hey, hvis vi nu ser i de, bare de to spils perspektiv, mm. så er Europa Universalis det er sådan makroperspektivet, og Crusader Kings er mikroperspektivet. Jo. Okay. Ja, altså. Så man kan i, ikke indtage Australien i Crusader Kings. Det kan man ikke. Australien er ikke noget, okay. okay. Men det er det i Europa Universalis. Ja. Hvilket er lidt underligt, når det hedder Europa. Jamen, er, fordi alting foregår ud, for det er Europa, der dikterer verden. Jo. jo. Men det hedder ikke. Australia, Open Universalis. Nej. Det kunne være en mulighed, måske. Ja. Hvad synes du er mest af de to serier? Æh, mest fan af Open Universalis. Okay. Æh, der er alle flere muligheder, og øh, man kan. Man har lidt mere kontrol over sit land. Æh, altså, fordi i Crusader King, så er det godt meget hurtigt gået galt. Hvis du lige for får, din, din arving er en pokorykket, 166 dvæv <laughs> til <laughs> landet. Rimelig hurtigt godt falde lidt fra hinanden, så det er ikke uh, så, så nemt at beholde sit her. Kan man, man, man få en retarderet søn, som bliver konge? Ja. Seid. Så Du kan også selv blive retarderet, hvis du bliver slået over i hovedet. Men så man kan man det? Ja, så plejer man bare at dø rimelig hurtigt. Men så kommer der sådan en, en, en, en, en, kommer en regent på, som hjælper med at styre landet. Okay. Men det er meget altså man styrer ikke rigtigt det land er Crusader Har man færre muligheder, eller knapperne større og mere farvede, eller hvad? fedt. Nej, men det ender jo så, man mister en masse stats, hvilket gør man for svært ved at styrke sit land. man kan også miste sit land i Crusader Kings. Men mig om et spil, jeg har spillet. Det kan vende tilbage til. Political Machine 2012. Husk mig lige på det. Okay. Men ja, man styrer, man styrer et dynasti, og ikke et uh, land, hvilket betyder, at man kan eje halvdelen af verden og så det blevet så, at man baronen af Skåne Fedt! Ja. Nå, hvad er du ellers spillet? Jeg uh, spillet noget, uh, som jeg tror, du stadigvæk har spillet med jeg har. Uh, The Secret World, oh, ja. ny og memo uh, fra The Makers of Age of Conan yeah. Ja, det kan vi godt lige tage en lille diskussion af. Hvad synes ja. du, Tommy? Øh, nu har jeg stadig ikke spillet lige så meget, som jeg gerne ville, øh, for at sige en masse om det. Øh, altså, det er en MMO, men øh, det prøver nogle spændende... Altså, der er det her. Men der er Ill Illuminati, så er der Templar, og så er der... Dragon. Ja, så er der Kina. Det er i ja, Korea. Ja, det er jo en ting, som mere mere. Sådan noget asiatisk, eller ikke? Dragon hedder det. Ja. Øh, og så skal man... Vi har lavet en karakter i en af de forskellige fraktioner. Og faktisk, den her character creator, den var rigtig skuffet over. Jeg synes, den var virkelig usl. Ja, ah, den er ikke helt god. Ja. Men det er også... Ja, min, min karakter så jeg skulle heller ikke hele <laughs> ja, Vi har prøvet virkelig at se, om kunne lave en eller anden, der bare så lidt pæn ud, men lykkes ikke, så gik på over til, okay, så laver jeg en meget grim i stedet for. Jeg prøvede at lave en, der lignede mig selv, så blev han sådan lidt grim, og så undrede man lidt over det og så tænkte jeg, det, det er en dårlig character creator, det her. Øh, ej, altså, den, den er sådan rimelig begrænset ved os. I så er der det her koncept med, at øh, du får ikke, øh, altså den, du får ikke nye rustninger og nye sådan øh, ting, der giver dig stats på den måde. Øh, det er meget adskilt, de her kosmetiske beklædningsgenstande og så ja. de her talismans, som, som booster din stats. Ja. Og det synes jeg er meget fedt. Ja, det kan jeg godt lide. Øh, Udover, jeg synes, man finder meget sjældent for nyt tøj. Ja, jeg, jeg, jeg har slet ikke fået noget nyt tøj nu Nå okay, man, man, man, man får dog, men altså, det er sådan lidt... Man kan ikke købe det, eller sådan noget, han... Øh, jo, det kan man også godt. Øh, men altså, det er sådan... Det der med talismanerne, synes jeg til gengæld fungerer rigtig godt, hvor du har de her tre... Major Miner og et eller andet mm. talisman, som du så øh, kan bruge. Og så, det helt anderledes ved det at er jo, at der ikke er noget level-system, ja. principielt. Og det er selvfølgelig... Ja, men der det, det. Ja, men der er dog mange store forskelle, kan man Der er ikke sådan et tal, der definerer dit level. Nej. Derimod så har du ability points og skill points. ability points, det bruger du til for eksempel at købe, eller opgradere de, de våben, du bruger. <laughs> Min person bruger pistoler Jeg ved ikke hvad din bruger Jeg bruger svær yes. Det ville jeg ønske jeg havde gjort jeg kan ikke lide det der med at skulle være sådan på distancen og, sådan Nej, og vende den rigtige retning ja. Jeg kan godt være jeg skulle lave en ny karakter Men, men ej, jeg kan faktisk meget godt lide det der pistoler det, det giver nogle sjove muligheder Jeg har aldrig prøvet at være sådan en karakter i. Det var fordi jeg ville prøve noget nyt egentlig. Ja. Jamen, det var også mit andet valg men jeg tænkte, at, at, at, Når jeg skulle være, jeg valgte Templar Så tænkte jeg at svær, det passer meget godt Jeg er illuminati det fortrøvede jeg så også. <lige> det er sådan rimelig idioter, øh. Men det er alligevel meget sjovt. Men altså, så er det ability-bund, som, som du kan bruge til at købe nye skills til dine nye evner. Ja. <lige> for eksempel, så, så kan jeg sådan købe jeg købte en egenskab, som gjorde, at jeg kunne få sådan en support-drone, der stod der skød lidt på fjenderne for mm. mig. Og den er, den er meget god. Og så har jeg også nogle forskellige kombinationer med pistolerne. og sådan. Ja. Både sådan nogle offensive og nogle defensive abilities. Øhm, og så opgraderer du det med de points, du får. Det synes jeg, helt vildt godt. Det er det, er det, det, jul, altså ja. wheel, det her jul. Ja, det wheel, som vi har. Ja, er ved, jeg synes, det var, sådan lidt, øh, det var lidt forvirrende til at starte med. Ja, men æh, jeg synes, man sig ret hurtigt det... lidt... til det. Ja. Øh, og så har man, så ud over det, så har man de her skill points, som også kan bruges til for eksempel, at gøre dig bedre til at bruge dine pistoler, men det er så mere mm. sådan nogle stat bonus, sådan du gør nu 5% mere skade og så ja. videre. Og så skal du også opgradere dine talismaner, så du kan kun bruge level 1 talismaner, og det er så specifiseret ud på de her tre, så du kan bruge Major Talismans Level ind i starten. Du skal et point i hver af dem for faktisk at kunne bruge nogle de her talismaner, som er ret vigtige, for det giver de her passive øh, stat-bonusser. Ja. Øh, og samtidig skal du så også huske at opgradere dit eget, øh, hvad hedder det, øh, altså din pistol og så videre. Det, som jeg synes er rigtig, rigtig godt ved det her system, det er, at du kan ende med at have, eller alt med din karakter. Så jeg behøver ikke lave en ny karakter, for, fordi jeg siger, at jeg kan ikke lide de her pistoler. Oh. Jeg tager bare et svært, og så bruger jeg bare min point på at gøre mig svært det tager lidt længere tid, men efter eftersom man kan spille alle missionerne igen mere eller mindre, i hvert fald rigtig mange af dem, så går det sådan set rimelig hurtigt. Ja. Og hvis du spiller det så spiller nok, så ender du med en karakter, der kan alt. Så skal du så vælge syv offensive og syv defensive, eller syv passive øh, evner, som du kan tage med i kamp. Øh, for eksempel, altså, så tager du sådan en til syv, det vil så være de ting, du klikker på, ikke okay. for angreb og osv. videre. du kan bare ikke have ubegrænset af det. nej, nej man skal vælge imellem. Så det vil sige, selvom du kan have alle ting, så skal du så altid vælge. Så det minder meget om sådan Diablo 3, faktisk. Ja. Øh, hvor, som, hvor de havde et system, som nogen ikke kunne lide, men som jeg vildt godt kunne lide. Det her med, at ved hver eneste level fik du sådan en ny evne. Det var måske ikke en helt ny evne, men så var det sådan en ny rune, altså sådan en ny... Øh, en, der gjorde den evne anderledes. For eksempel, så har man sådan et øh, hammer smash, som Barbarian, som i starten bare sådan... Øh, hvor han ned i jorden, og så kommer der sådan lidt... Øh, så rammer man fjernene rundt om sig. Så du så opdater med, at der kommer lave ud, eller skyde nogle firewalls osv. Så vælger du så den af de runer, du vil have på, når du kun har en af gangen osv. Men det gør bare, at der er rigtig mange forskellige skills, du skal bare vælge efter din spillestil, og det er okay. faktisk lidt det samme koncept her. Øhm, og det synes jeg fungerer helt godt, og jeg kan helt godt lide det der med, at man ikke skal, at man ikke føler, at ens tid er spildt fordi man dedikerer sig til en karakter. Nej. Jeg gider simpelthen ikke i sådan nogle online-rollespil have flere forskellige karakterer, og det forænder altid med at have én, og så bare have prøvet den ting. Og ja. så kan jeg måske synes, åh, oh, det kunne måske være meget sjovt at være Magiker, så går jeg ud og laver Magiker, og så spiller jeg sådan et level, og så gider jeg ikke det mere, fordi jeg føler, at det spiller sig, når jeg har min main character osv. Så det kan jeg vildt godt lide, at man ikke har de her levels. Men det er sådan rent mekanisk. Hvad synes du om øh, historien og dialogen? Ja, nu har jeg ikke spillet så meget af det nu, men jeg... Hvor, hvor er du henne i spillet? Jamen jeg er lige ved sådan noget, sted stadig, tror jeg, jeg er ved at være slutningen af det, er sådan noget zombieby. Og den der Stephen King-byen. Ja. ja. Øhm, og jeg, tør, jeg vil ikke støtte på så mange af de ting, som jeg hørte hørt, skulle være det interessante øh, vi spillet, sådan noget med de forskellige gåder og sådan noget, man skal løse. Mm. Øh, øh, det jeg først troede var en gode, det var bare en tutorial, der lærte mig, hvordan jeg byggede ting. Jeg ja. tror først, det var en gode, det, så, det, så, det var mega kompliceret. Det er kom altså en form for gode. Altså, ja. Det kunne også bare sige til, hvad du gøre, men i stedet med, så skal du sådan lige, uh, ja, man skal lige læse der, der, der. en bog. Og så. Ja, det synes jeg egentlig var fint nok. Det ja. var også lidt forvirrende i starten. Ja, men det var bare sådan en ingrediens, der var i den anden end af rummet, som jeg ikke har set. Altså. Ja, så det fik det her med, at om, næsten alle du tager missioner fra, har indtalt dialog så videre, ja. i hvert fald de store funktioner og så videre. Det fungerer rigtig, rigtig godt. Jeg synes faktisk, det fungerer bedre end i sådan noget som The Old Republic, som også har rigtig meget dialog. Ja. men Fordi... jeg, jeg har ikke hørt nok dialog til at fornemme en gennemgående historie endnu. altså det store problem med det her spil, som jeg har, det er, at man bliver kastet totalt ud i det. I ja. hvert fald som Illuminati, man vågner op, og så er tingene bare i gang, og jeg aner ikke, hvad der foregik. Og det er meget svært at få sådan et greb om, den, om der er en overordnet historie, altså. ja. Ja. Men, men, men det begynder at slange at komme, og jeg synes egentlig, det fungerer ret fint. Men ja. jeg synes bare generelt, at moment-to-moment-dialogen er vildt velskrevet i det spil. Ja. Øh, godt indtalt, og, og, eller indspillet osv. Og, og så synes, jeg grafikken er pæn. Øh, Interfacet er pænt. Øh, det er rart at spille. Kampsystemet er meget klassisk. Ja, det er meget MMO. Det er meget Age of Conan også, ikke? Mm. Hvor du kan ikke blive ved med at auto-attacke hele tiden. Nej. Du skal trykke hver gang, og det er fint nok. Så, det her, så har de så de her gåder, hvor du for eksempel skal gå på internettet for at løse en eller anden gåde, så søge, og så øh, øh, i og med at du, så, øh, meningen af, skal søge på noget øh, efter et eller andet, som du har fået noget at vide om, så nu, oh, det kan være, at øh, du kan lære noget om, hvordan klart den her gået, ved at finde ud af noget om den her historiske periode osv. Så, så når du søger efter det, det er specifikt, som skal bruges, så problemet er bare, fordi det er på det rigtige internet. Det er ja. bare sådan en internetbrowser ind i spillet. Kommer der kommer en hel masse øh, poster på, hvor du bare står sådan kravde den her mission i The Secret World, og <laughs> det er sådan lidt ærgerligt. Men ideen er rigtig god. Når det fungerer, fungerer det faktisk rigtig godt. Ja, ja den første rigtig gode, jeg skulle klare, det var, at jeg skulle lave sådan en pentagram ja. ude i sådan noget vand. Åh oh, ja, ja, ja, Det var ikke rigtig så meget en gåde, mere bare at prøve at huske, hvor man skulle sætte nogle bestemte ting, hvilket jeg havde meget svært ved. Ja, men mange, man skal... rigtig mange har rigtig svært ved den der gåde. Ja. Når man lige fatter, hvad det er, man skal... Man du skal lige læse billedet på den korrekte måde. Ja, men jeg forstod sådan set godt, hvad det var til at starte med. Men det var bare det med, at jeg skulle huske okay, nordvest, østvest, vest, syd. Og så skulle jeg ja. huske det. Altså, og til sidst huskede jeg det. Men jeg var mega tæt på at begynde at ned i stedet også. Og det sker ikke. Jeg, jeg er ikke med at blive sådan lidt af en uh, celebrity der, fordi at, uh, det var mig, der vidste, hvordan man klarede det. <laughs> okay. Bare ved at stå der i sådan fem måneder, så kunne jeg lade en 500 ml. og spørge mig, hvordan oh, fik du hånden derfra <laughs> mig? Okay, ja, det er ikke, uh, har du spillet med Notas -block, Block eller noget? Som, altså spillet eller hvad? Ja. Nej, der er faktisk ikke. Okay. det er ikke noget Nej, det synes jeg ikke der. er okay. Altså det er sværere gåder ind i andre online-rollespil det er gåder, der er mere lige adventure-spil, helt klart mm. Sådan som den der for eksempel, selvom det er en simpel idé, kan man sige Så skal du stå i tænke dig om, og mm. det er egentlig det, jeg godt kan lide det Altså du skal lige huske et eller andet, huske, hvor er de her placeringer, du skal også lige finde ud af, for i starten er det ikke kun det der med, hvor er de egentlig. ting, man skal også lige forstå, hvad det er, man skal. Ja. Øh, og jeg synes, jeg kan egentlig godt lide det der med, at de ikke siger så meget til dem ja. det. Det synes jeg faktisk fint ja, ja, det synes også. synes jeg er interessant i hvert fald. Så ordentligt set er det klart det bedste om, jeg kan huske, at jeg har spillet i lang tid, måske nogensinde. Jeg er ikke helt sikker på, at... Øh, altså jeg spillede jo aldrig rigtig World of Warcraft sådan hardcore, og Nej. sådan det der community, der var derinde, er, jo meget sjogere, end det er nogen der kommer til at blive. Men selve spillet moment to moment synes jeg fungerer rigtig godt ja ja også altså det er jo altså jeg rundt, altså man har det sådan et, et hopsystem hvor ja. man sådan nærmest sådan et kæmpe træ. Øh, og der var også fire rundt at kigge hvad oh, det var ja, for nogle ja. områder øh, og det er så faktisk ekstremt varieret altid ja, sand... kommer til nogle store ret interessante områder kom du ja. til sådan en egyptisk ørken og så videre øh, altså, det er virkelig interessant det er mere det der med Altså, det store problem, jeg har med spillet, det er, at jeg ved, at det her spil bliver free-to-play vildt ja. hurtigt inden for det første år. Det er jeg helt sikker på. De har kun udgivet det på den måde, de har udgivet det, fordi de begyndte at lave det på et tidspunkt, hvor man stadig troede, at der var en vis værdi i den der abonnementsbaserede model. Men det er der bare ikke mere. Nej. Der er ingen andre rollespil der gør det mere. De spil, der gør det, flopper fuldstændig. Hvis The Old Republic, som verdens største licens, ikke kan gøre det, Nej. det bliver free-to-play til efteråret. Ja så kan The Secret World overhovedet ikke. Så hele ideen for dem er jo bare at gå ud, få så mange som muligt til at købe det til 400 kroner, hvor du så får en måneds gratis spilletid med, og så lige få, så kommer der jo kæmpe frafald efter den første måned, og så høster øh, man lige de sidste, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, betalinger, man kan. Og så har de så også dermed, med, at spillet er rigtig godt, og man kan gøre det her med at betale sådan en livstidsbeløb, som jeg tror er på et eller andet øh, 1200 eller 1500 kroner eller sådan noget. Ja, ja. Og det tror jeg også, der er en del, der kommer til at gøre, fordi de synes, at spillet er så godt. Ja. Og så bliver det så free-to-play på et eller andet tidspunkt. Så det er meget svært at anbefale nu, synes jeg. Ja. Fordi på et eller andet tidspunkt kan folk bare gøre at spille det. Øhm. Men det, ja, så skal man set også lægge nogle penge i på en anden måde. Men, Måske, men der er masser af... Træningen de her er at de gode af de her free-to-play-spiller er jo, du kan jo godt spille det Ja, Det er bare, hvis du vil have det er lidt nemmere, lidt bedre osv., så, så, så, så kan du så købe det lidt til der. Fordi det er de her små mikrobedællinger, så er der faktisk rigtig, rigtig mange, der gør det, og det er en god måde at understøtte spillet på. Jeg er ikke altid vild med det der free to play, men jeg synes, det er kommet til et niveau, hvor det er funktionelt i hvert fald. Ja, og, og altså, det er gået ja. galt nogle gange til A2M buys online, som, som ja, ja. er en forkert måde, som at man skal købe en situation. Ja. i stedet for at man køber nogle små vækste ting. Præcis, altså ja. det, det virker alt for voldsomt, ikke? Ja. Problemet med The Secret World er bare, at Selvom at det er helt vildt godt, og hvis det nu ikke var så hvis du nu var free to play, vil jeg anbefale det til alle, der havde den mindste interesse for rollespil eller adventure-spil. Ja. Også til folk, der aldrig har prøvet online-rollespil før, men som bare har lyst til at prøve det, og som synes, det var kedeligt, at det var sådan fantasy før, og mm. der var, at gameplayet var så ensformigt. Øhm, så er det her vildt interessant, men det er bare svært at sige, til folk, skulle købe noget for 400 kroner, som de på et eller andet tidspunkt kan få gratis. Ja. Men jeg synes, hvis man har en interesse i det, så skal man prøve det, eller måske, de har de her nogle gange, så har de i sidste weekend, for eksempel, havde de sådan en, hvad hedder det, free to play weekend, og, okay. og så kan man jo prøve at se, om der er noget for en. Ja. Det eneste problem, jeg havde med spillet, det var sådan set, at jeg spiller på sådan en iMac, sådan en lidt ældre iMac, fra 2009 eller 10 eller sådan noget, der kan stadig køre alle spil, det kan ikke køre alle spil som perfekt, men det kan for eksempel køre spec up line på højeste setting, mm. fint og sådan noget, ikke? Secret World kørte den fint i den gode, bedste opløsning mere eller mindre, eller bedste kvalitet og så videre. Så glemmer det. Bortset fra spillet, da jeg fik det første gang, så blev det med med at sige sådan, din computer opfylder ikke kravene Så, så poppede op sådan en uh, boks, hvor det sådan spillet vil køre langsomt. Så skulle trykke på OK. Og det gjorde den hver gang, man gjorde noget. sådan gik ind i en menu, eller gik ud af en menu. Ikke når man blev rundt inde i spillet, men sådan, da jeg skulle lave min karakter, så lavede jeg min karakter næste skærm, før man spiller, send det igen ja. næste skærm, send det igen lå <laughs> ved med det, og det patchede sig ud på det tidspunkt fordi det var noget galt med det som den bare gik en computer, der var lidt ældre som at de ikke kunne køre spillet selvom de kørte ja, det kørte før jeg har ikke engang fået min computer med noget lort nej, men jeg ved ikke helt, om der var noget specifikt jeg tror måske det er noget med, at jeg havde en kort 2 Duo proces eller mm. en eller den dur som de bare ikke havde tænkt på at understøtte, men som selvfølgelig er hurtig nok ja. hvis den er hurtig nok i hvert fald at køre det. det kører det det var en virkelig mærkelig besked at få hele tiden, og var meget irriterende. Ja. <laughs> så jeg var sådan lidt nervøs, da jeg sådan her, sådan, købte den. Åh, oh, no, det ser jeg ikke så godt ud, det <laughs> så, You are not worthy to play this game. Ja, så kan man sige er så købte det fint. Mm. Altså, jeg synes, man skal prøve det. Det er interessant. Ja, jeg glæder mig også til spiller med. Det er i hvert fald mere interessant end Old Republic, som jeg rigtig hurtig gav op på, og fik Lars til at i stedet for. Jeg synes, Old Republic var, var rigtig godt. Ja, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, det sagde mig absolut endnu. Men det blev også lidt kedeligt på et tidspunkt Men det havde en virkelig god start Altså det var Det er stadigvæk et af de rareste spil at spille Det er faktisk også rarere at spille en Secret World Så den kamp er bedre Ja, måske bare træt af Star Wars er da ikke så med Star Wars Star Trek, tænkte jeg Yay Du fik lige se slutningen af et afsnit, da var kom Ja Var det godt? Det var 4-3 Ja Det kan ikke Jo, det er sådan en Star Trek-sknydelse Jeg tog faktisk den nyeste Star Trek-serie Så Kommer med af den til 4.3 okay. er altså ude, at jeg den de nye Blu-rays, -ray, Blu de er jo også i 4.3 Ja yeah. øh, Så det sådan vildt flot kvalitet men Bare med sådan en stor sorte vase Det er jeg nok Altså, jeg Star Trek har allerede sagt med stor. Men jeg synes, du skal købe sådan et uh, livstidsabonnement På Star Trek Online Ja, det skal jeg Men det er også free to play nu, Det er free to play, ja men du købe Man får man så ud af det? Ting Ting? Okay. Penge? Altså ikke rigtige penge. Du bruger rigtige Jamen. penge, så får du nogle andre penge i stedet. Måske får du en lille trøje. Uh -huh. ja, The Way jeg. Team, tror jeg. Det er ikke. Ja. Øh, hvad er det, har spillet? Vi har spillet Ups. Ja. Tal lidt om det, Tommy. Ja. Øh, ja. Hvad nævnte du før? Øh, Spec Line. ellers er lidt svært, er det? at tale om, ude og afsløre, hvorfor det er så godt. Ja, det nævnte du også i din anmeldelse. som man kan se. Øh. Det er jo... Det med, at det ligner bare Et originalt skydespil øh, I åbningen med, Bortset fra, at der er noget, et rimelig fedt miljø Med alt det her sand og sådan noget Det ser flot ud ja. øh, Men sådan efterhånden, som man spiller spillet Så bliver, når man får smidt nogle Lidt sådan twists Eller sådan nogle mm. forklaringer På verden, som så bliver med At blive dybere og dybere og dybere Og ændrer sig mere og mere Så man ender med at tro Eller Helt hvad helt videre, af, hvordan egentlig foregår. Ja. Fordi alt det, man troede, der skete, det skete ikke alligevel, eller... Det var eller mere sådan, altså, der er, man, man, man er i tvivl om, hvad der er godt og ondt ja. i det, den verden. som man vil måske kan se på krigssituationer i verden og finde ud af... Ja. Altså, bare sådan blive lidt i tvivl om, hvad, hvad er egentlig det rigtige at gøre, ikke? Der har vi meget snakket om på det sidste det her med... Eller efter 9-11, har løg hvad med dengang USA smed en atombombe over Hiroshima, mm. og så videre, det var det? Og deres argumentation var jo også, at det var for at stoppe krigen så der ikke var flere, der døde. Mm. Men er det ikke også lidt den samme argumentation som terrorister egentlig, der no. i virkeligheden? Så altså, øh, det synes jeg, det her spil berører rigtig fint. Men det er meget svært at sige, hvorfor? Ja. Ja, fordi man, man bliver stillet i nogle, nogle interessante situationer, hvor man skal tage nogle moralske valg, hvor der ikke er noget, der er rigtigt eller forkert. Mm. Hvor man skal bliver tvunget til at tage et valg, som så øh, på en eller anden måde af livet rammer en følelsesmæssigt. Er spillet for formåret at sætte situationerne op, som man har lyst til at gøre noget, men man ved, det er forkert. Mm. Så derfor så gør man det ikke. Øh, og det synes jeg var rigtig interessant, at... at, at at fra et skydespil kunne man rent faktisk få nogle, nogle øjeblikke, hvor man havde det sådan skidt med sig selv. Ja. ja, altså det er de få spil, jeg har spillet, hvor man sådan, hvor er det rigtig dårligt over de ting, der sker egentlig. Ja. Øh, og jeg, jeg synes til at spille berører alt det her med, altså jeg er også et meta-spil på mange måder, ikke? Mm. Fordi alt det her med moralske valg, altså min store kritik af sådan noget som Mars Effect er, at de har valg er fuldstændig sådan binære og sådan ja. sort-hvide, uh, der er den gode slutning og der er den dårlige slutning, det her valg er helt tydeligt, hvis nu du er alle renegade. Nu er det slutninger gode i Mass Effect 3. Men altså, det er sådan, uh, nu, nu er du renegade, og uh, nu er du paragon, og sådan noget, det der med, at du får sådan en point, ja. efter hvad du vælger. Og det er jo meget klassisk for moralsk valg i computerskolen. Mm. Altså, og det er vildt langt. Altså, moral handler jo ikke, det handler ikke ja, om at fortsætte. Det er jo startet med Jedi Knight, og sådan noget, det er ligesom det, det startede mellem The dark side og light side. Yeah, jo, jo. Man, så må man bare spørge, hvad, hvad er moral egentlig? Fordi er moral mm. at vælge mellem prædefinerede handlinger, som du i bund og grund ved, hvad udfaldet vil blive? Du ved ikke helt præcis, hvad der så plot sker, okay. men du ved, at du får de her point, eller du får de her point, ja. er, er det moral, eller Er det moral at foretage noget på basis af, hvad man tror, hvad man synes er rigtigt eller forkert, uden at kende konsekvenserne? Mm. Ikke? Og det er virkelig det, som spec ups the ja. også arbejder med. Udover det, så fortæller det så også bare sin egen historie, så det er ikke altid, man som spiller er i kontrol over de her ting. Nej. Det er også interessant. I bund og grund synes jeg ikke, der er nogen problemer med backups i virkeligheden. Nej. Det er en rigtig god shooter, synes jeg. Jeg synes, det fungerer helt godt. Bare det at ramme og skyde, og moment-to-moment-gameplayet er underholdende, og jeg synes, at der er en utrolig god dynamik i mange af de her spil, f.eks. om hvor man også gemmer sig bag kasser og ting og så jeg synes, at fjenderne skal have alt for skud, og det, det var bare kedeligt, og det er de, altså de samme kampe igen og igen og igen. Og det er det også her selvfølgelig, men alting går meget, meget hurtigt. Altså fjenderne skal ikke have ret mange skud, Nej. du skal ikke have ret mange skud, før du dør osv., så, så der er sådan en rigtig god progression i spillet. Og det synes jeg bare fungerer godt. Så jeg synes, det er en af de bedre, cover-baserede shooterer, hvis ikke en af de bedste, jeg har spillet. Ja, jeg havde sådan lidt med, med historien, jeg synes, den, den, den ville for meget i den tid, den havde. Så nogle af tingene virkede så lidt lidt hastet og hvor man ikke ligesom fik forklaret det ordentligt. Selvfølgelig ved spillet ikke på at forklare alle ting mm. og hele ideen med spillet, men at, at der var nogle få ting, hvor jeg, hvor jeg ikke helt var sikker på, at jeg fulgte logikken fra karakteren og hovedpersonen, som måske ikke er særlig menneskeligt. Jeg, jeg synes det i hvert fald, at der er et problem med, at spillet øh, falder lidt i den der, der Uncharted-fælde med at gøre, så eller sæt nogle situationer op, der bliver for ekstreme på en eller anden måde. Ja. Altså, der, der skal være for mange store set pieces. Mm. Og selvom at... Altså, det er også lidt et problem med sådan et spil som det her, fordi så begynder man at kunne sige, at alt er meta. Sådan, er det meta, at de laver de her store set-pieces? Er det ironisk? Eller? Ja. <laughs> er det en del af den her fortælling om computerspil? Fordi det her spil handler i bund og grund om, hvad computerspil også er, osv. Og det er sådan et underliggende tema, ikke? Så på den måde kan man forklare alt, eller undskyld alt. Mm. Og, og det skal man ikke, fordi der er helt klart... Det falder helt klart i den der falde med at sætte nogle for store setpieces sådan en gang imellem, ja. Som ikke nødvendigvis har den samme impact på historien som andre setpieces har. Altså man, man dræber flere fjender end man behøver. Æh... Lige præcis der med hvor mange man dræber, det, det, det synes jeg har en, en rigtig god relevans i forhold til plottets udvikling. Ja, men jeg synes bare at, at, at de, de, de forklarer det på nogle andre måder. Mm. Som, altså brutaliteten og... Og, mm. og et tilfældig vold af, af det er og sådan noget. så, så behøver måske ikke at være lige så mange fjender. Jeg synes måske, at der er nogle sekvenser der er lidt for ekstreme. For eksempel, så synes jeg, selvom at den, den, den har noget væsentligt i sig, så synes jeg hele den her mm, sekvens med radiotårnet er ja. en lille smule overdrevet. Ikke? Øh, selvom det fungerer på nogle punkter, så bliver det måske også lidt for meget. Så det, er ikke, det er bestemt ikke verdens mest subtile spil, Nej. og det har en masse problemer i den måde, den fortæller sin historie på. Det, jeg mener bare, er, er stadigvæk, at det er en af de mest ambitiøse ja, fortællinger undskyld. i computerspil, jeg nogensinde har set. Mm. Det er ikke den bedste, og den er stadigvæk måske ikke på højde med de bedste bøger, de bedste filmer videre. Men det er helt klart et skridt videre i den ja. rigtige retning. Man bruger mediet på den rigtige måde. Altså, man kan ikke really rigtig really kunne lave spec i en bog? Eller... Nej, lige præcis. Altså, interaktionen er sindssygt vigtig ja. i det spil. Og jeg... Umiddelbart tænker jeg, at Spec The Line bliver det bedste spil, jeg har spillet i år. Ja, det bliver interessant, når vi skal have ja, podcasten. Det gør podcasten, eller det. Gør det. Uh, det er jo en, altså, ja. Jeg ved, at se, jeg ved at sgu ikke, hvad der skulle sådan lige... Altså, jeg har et andet spil, og det er egentlig lidt snydt, for jeg har først spillet det. Jeg har godt nok først spillet det i år, men det kom sidst i sidste år, men jeg tænker, at det tager vi jo alligevel med, fordi vi ikke fik snakket om det sidste år. Altså, to... Heart of the Nej, To the Moon. Ah. Uh... Uh. Kommer med for mig i hvert fald. Det kan man se i næste uge uh -oh. <laughs> Så øhm. Ja, det var Spec Ups. Ja, Det kan være kampen mellem Spec -up Line og Borderlands 2. Uh, gamers, de... <laughs> det kan du, det kan du meget nemt lige faktisk. Ja. Jeg kan lige hurtigt løbe igennem et par af de adventure-spil, jeg har spillet. Ja. Jeg ved ikke om du har spillet nogle af alle de adventure-spil, der kommer på markedet her på det sidste. Nej. Spillet over i Nisales. Jeg har, spillet, jeg har spillet en hel masse af de her tyske udviklede, eller i for udgivende uh, adventure-spil. Okay. Først jeg har jeg spillet uh, The Dark Eye Change of Sativa. Som er, det der? Okay. Så er det sådan et uh, virkelig fantasy-adventure, hvor du er en fyr, der render rundt og hjælper en, en uh, fe med at vejs rundt, altså nogen, der bliver og så osv. Det er meget det, tysk. Det, det er egentlig meget godt, og der er egentlig en meget interessant historie i det. Det er meget, meget hæmmet af det med, at det er tyskere, der har lavet det, og det er oversat til engelsk, og mm. stemmeskudspillet er bizart. Okay. Virkelig bizart. Øh, det er sige, lidt man synd. Man af tyskere, eller... Ja, det ved jeg ikke helt. Nej, det tror jeg nu ikke, det er. Måske, måske. Det er i hvert fald nogle rigtig mærkelige sådan, formuleringer, osv. Så, så grafikken er meget flot på mange måder, men den er også meget underlig på øh. <laughs> den måde. Man kan desværre forklare den meget skarp og meget sådan, interessant men den ser også lidt skræmmende ud. <laughs> og, og så er det bare sådan, der er ikke noget, der er sådan virkelig godt ved det. Der er ikke nogen gåde, der er sådan virkelig fantastisk ved det. Nej. Æh, I hvert fald ikke indtil videre, så langt som jeg er kommet. Ja, men, men, men det er udmærket, og man kan godt spille det, hvis man er glad for at til Jeg tror, man skal være rimelig glad for at vende til at spille ja. Ja. Er det. På Steam, eller? Er det på Steam? Ja, ja. det er på Steam, ja. Mange koster sådan en tysk Jeg mener, det koster... Jeg tror faktisk, det er ret dyrt. Jeg tror ja. det koster 35 euro, altså. ja. ja, Det er selvfølgelig også uh, direkte til segmentet, at det ja. Et andet spil for den udvikler, eller den udgiver, hedder det, som jeg har spillet, det er et... Øh, udgiver, udvikleren har tidligere lavet det, der hedder The Whispered World, Det okay. kom til i det måde. Rigtig, rigtig flot. Og så videre. Ja. Men nu har de lavet det, som hedder Deponium, som er et... Øh, sci-fi slash... Blade Runner. Er ikke rigtig, det er ikke rigtig sci-fi, men du er en en det er en ødelagt verden, øh. hvor alting er bygget af skrald mere. Og så er du en øh, ung fyr, der prøver at slippe væk fra alt det her mærkeligt ulækre skræt. Altså sådan et humoristisk adventure -spil, ja. som faktisk har fået en lidt dyb historie senere hen og så okay. Igen lider det meget under det her tyske til engelske. Ja. Der, der er det der er nogle sætninger som er forkerte, sådan sprogligt. Og okay. man sådan, kan forstå det alligevel. Der er sådan nogle ord, som for eksempel, så åbner man på sådan en, det der typisk på engelsk vil være en crate, og så står han og siger, at det er et og sådan Og det er det bare ikke. Nej. Og det er meget tydeligt, det er det osv. Og, og der er sådan nogle ting, er underlige øh, og så er der sådan nogle, øh, nogle betoninger i sætningerne, som er helt forkerte. Ja. Sådan, at hvor du lægger trykket på ord for at give sætningen en bestemt betydning. Det er også bare forkert. Og, og, og det er lidt synd, fordi det her spiller faktisk rigtig, rigtig godt. Mm. Jeg synes, er gode. Jeg synes, at øh, grafisk er det pænt. Det er ikke helt vildt godt animeret. Der, der er ikke så mange animationer, kan man sige. Ja. Men, men, men, men Det er jo tre deler. Nej, nej, det er alle to dele okay. det her. Øh, men, men det er ret interessant og faktisk rigtig godt. En god historie og rigtig sjovt nogle gange. Og jeg glæder mig til at spille den videre, øh, vil jeg sige. Øh, så har jeg spillet øh, to, der bare sådan generelt er fantastiske. <laughs> jeg har spillet et, der hedder The Book of Unwritten Tales. Det kan, du har set. Ja, hørt om det. Det er 3 d to d altså 2 d baggrund med 3 d modeller og sådan. Ja. Og det er også sådan et klassisk adventure-spil, lidt steampunky hvor du starter med at spille sådan en gnome, som øh, øh, arbejder for sådan en dværg, der brygger øl og så videre alle de andre dværger ude på det er sådan dværgfortress og alle de andre dværgfortress, ja alle, <laughs> alle de andre dværger ude i krig og der er sådan en stor krig der er rædsomt mellem nogle skybykrier og så de her gode alliancefolk og øh, den her lille gnome bliver så involveret i sådan et stort plot, der handler om at han skal hjælpe sådan en mærkelig lille med at få en ring hen til sådan en archmage. Okay. Og øh, der er helt vildt gode godere i det her spil, i forhold til, når man typisk ser de her. Der blev ikke rigtig mange adventure-spil lige for tiden jo. Mm. Og goderne er nogenvare. Altså, godere i adventure -spil kan hurtigt blive meget, meget obskur og meget, meget vengende. Men ja. her, her fungerer det virkelig. Og dialogen er virkelig sjov, og fortællingen er faktisk rigtig, er god. Det kan varmt anbefales. Det, det er et af de bedste adventure-spil i rigtig mange år. Mm. Og så har jeg spillet øh, Resonance, som er... Øh, et spil udviklet af What Games, som har stået på Blackwell-serien, og de har lavet også Gemini Rue sidste år. Mm. Jeg elsker Gemini Rue, og Blackwell er også rigtig god. Det har havde... og også set mig, det skal jeg tilbage til på et tidspunkt. Gemini Rue er rigtig godt. Det er den her ja. fremtidsverden. Lidt ja, meget det er mere blevet Resonance er lidt anderledes. Det er, det, får, det, er sådan, det er lopt mellem forskellige karakterer, og så er det sådan, forskellige tidsperioder i løbet af en rimelig kort, jeg tror det 60 timer i stor okay. forløbet over. Og man ser som slutning først sådan en stor katastrofe, hvor det bliver nogle kæmpe store eksplosioner osv. Og, og så starter man med at spille som sådan en matematiker, som arbejder med sådan en formel, og så ens professor, vil lige pludselig destruere formlen men man ved ikke rigtig hvorfor. Så skynder man sig hen til ham for at finde ud af, hvordan det er. Skifter man over, så, så man kan så selv vælge, nu er det bare den række, jeg har ligesom oplevet det i, der er sådan de her fire karakterer. Du kan nogle gange, så kan du selv skifte mellem dem, så, los, så afslutter deres historier, alle fire, før du kommer videre til næste stadie, så okay. øhm, Men du, øh, så spillede jeg for som sådan en spansk øh, ung dame, hvor jeg startede med at se noget, der var sket for en til barnets op, og så tog hun også ud, og så var hun på øh, den samme metro, som ham her, matematikeren, så møder de hinanden og snakker med hinanden, altså nogle gange spiller man til den ene og den anden, og den tredje, fire, og så videre, og, okay. det, og det er jo sådan noget pixelart, 2D, ja. klassisk at spil, og det er helt vildt godt. Altså jeg er vild med den måde, han laver Adventure-spil på David uh, Gilbert, tror jeg nok. Ja. ja, men altså på trods af, af, af man kan sige, den simple grafik, så er det jo rigtig detaljeret og har ja. en fed uh, artstyle, i hvert fald hvad jeg så af Jim I Roo. Uh. Og, det, og det er også det der med, at ja, det, det er meget den samme artstyle her, ikke? den er lidt mere farverig her. Ja. Men, men det er jo stadigvæk altså seriøst spil med en seriøs historie. Og det der med, der er mange af de her, altså de, de, de første jeg nævnte, er jo alle sammen sjove et eller andet sted. Mm. Book of Unwritten Tales med klassisk fantasy, så det er sådan både sjovt og en god historie osv. Deponia er primært sjovt, men får også nogle øh, andre ting hen. men det er altså, de humoristiske spil i, ja. i sin kerne, hvor de her spil er seriøse øh, og sådan ret interessante spil, der, der har nogle, en, nogle gode fortællinger og, og det er jo derfor, jeg godt klæde Adventure-spil det er fordi, at bundgrunden er jo ikke sådan vildt interesseret i at rende rundt og lave den samme handling Nej. 20 gange i spil, fordi jeg synes, det er sjovt at spille jeg er mere interesseret i fortællingen, og så kombinationen med interaktionen. Ikke? Som f.eks. i ups hvor at, øh, det, jeg gør, har en betydning for historien. Øh, så adventure-spiller bare, det er jo sådan en måde og at... Nogle gange er selve gameplayet jo fravristet fortællingen meget, fordi altså, hvorfor skal man gå og fange musen med mussefælder, der er lavet ud af en, hvad hedder det, en uh, tøjbøjle eller sådan noget. Men altså, stadigvæk så er der sådan en vis sammenhæng. Øh, og så er det bare stille og roligt, sådan, så man kan nyde historien i sit eget tempo. Ja. Det er jo det, jeg godt lide ved det, men jeg synes, at at der er rigtig mange gode spil på markedet lige nu. Man skal virkelig, hvis man godt kan lide genre, så skal man altså til at kigge lidt på Steam. Ja, men jeg ved ikke, altså, fordi Adventure spil det var jo altid sådan ligesom øh, spiluniversets svar på comedyfilm. Det var det meget sådan i, i 90'erne, det var det sådan Sam Max og øh, hvad der er det, Day er the Tentacle og så ja. videre Ja, du havde meget der ja, LucasArts spil ja. øh, Og det interesserede måske ikke mig så meget Jeg mm. synes øh, det var sådan det sjovt øh, Så hvis man kan få nogle gode historier og noget ja. interessant noget så tror jeg måske ikke at være mere interesse i Ja, det var der jo også spil. Men man skulle bare vide, hvor man skulle kigge hen Fordi sådan noget som Gabriel Knight serien ja, synes er jeg, jeg er virkelig god Især ja. 3'eren som er et af de bedste spil de sidste mange år det kan man faktisk få på Goodall games, games også. Det skulle du faktisk gå spille. Ja, jeg tror, jeg spillede jeg demoen spillede da det kom ud. Men... Gabriel Knight 3 er faktisk ret interessant, fordi at du styrer ikke din karakter, du styrer kameraet. Mm. <laughs> så du ser det sådan i 3D. Du kan faktisk godt sætte det op på en ny PC, så det ser godt ud med en høj opløsning osv. Okay. Godt ud af måske Stærkt stærkt er ikke? Men så styrer du sådan en kamera rundt i rummet, så kan du finde de ting, og så kan du trykke på dem, og så kan du så få ham til at gå over og kigge på det, for eksempel. Og sådan noget. Så, altså, det er sådan jeg altså sådan er en kvinde, man styrer Nej, du er også en kvinde på det spil. Aha, okay. yeah. Men ja, altså adventure-spil. Fantastisk genre. Ser ud til at være kommet tilbage i stor stil på Steam nu. Og nej. de er meget populære, de at spille. Ja? Ja, det er nok fordi folk de ved at være træt, at jeg gør det for over. Man kan ikke skalpere en elefantmand her. Kan man ikke? Desværre. Så gider jeg ikke spille det. Nej. No sale. <laughs> Har du spillet Daisy? Ja, nej. Jeg kan ikke køre det. Jeg har spillet lidt... Alle taler om Daisy lige nu, ja. jeg, tænker, jeg synes, vi vi lige skulle nævne det. Ja, det er, er sådan om, at folk råbte om det de sidste tre måneder. Ja. Det, er det her... Kan du prøve at beskrive det? Ja, det er... Hvis man kender Arma 2, vil jeg jo rigtig mange, der ikke gør, så er det sådan en, en... Sådan noget... Hyper Simulation Warfare, som er tilbage for det gode gamle Operation Flashpoint. Ja, hvor hmm. man kunne hoppe ud i falskerm og så brække benene. Ja, noget eller sådan noget. så kunne man kravle igennem ja. 200 kvadratkilometer. <laughs> Juppi! <laughs> altid... min, min, min første oplevelse med Operation Flashpoint, det var at hoppe ud med en falskerm i mig. Men vi var meget sagt på, at han, han havde købt det, så skulle vi prøve det. Og vi ja. var sådan, oh, det er ultra realistisk. Hoppe ud i falskerm, alting ser ud til at gå rigtig fint. Landede oven i et træ, brækkede benene på træet og hang fast i træet. Ja, fordi jeg spillede det lidt på Nickfield, jeg kom ud, men der sådan løb ind i en by døde Hvis det ikke var før jeg døde, så skal jeg lige spille igen Så først mange år senere, jeg samlede det op og tænkte, at jeg spillede det igen. Så blev det fandme, så blev hot. Jeg har lavet mange mine egne baner til originalet Operation Fastpoint Så jeg var sådan lidt ked af, at køre ikke kører med Har du lavet dem sådan, så at hele banen er lavet i sådan så når man lander, så brækker man ikke benene? Nej, altså kun, det var scripting. Jeg byggede ikke min egen bane. Okay. Jeg lavede en Omaha Beach mission. Okay. Hvor man startede ud på en lille ø. Løb de alle sammen med i både, og så skulle de sammen komme ind til sådan en klippe, og, og sådan en masse russer, der skyder. Jeg havde ikke lige nogen nazister i år. Var du. god? Det Er en super fed det. Hvad skal du om den? Hvis jeg havde vist den til nogen, så tror jeg, de synes, de så det du synes, var Så lavede du dem bare til dig selv? Ja. Du lavede dem ikke op på nettet? Nej, du jeg spillede det så mange år senere, så det er ikke give mere. Det ikke nogen, der spillede det. Det Hvorfor tidligere. lavede du det så? Jeg synes, det er sjovt. Hvorfor får du nogen noget som helst? Fordi man vil have anerkendelse. <laughs> jeg fik anerkendelse for mig selv. Jeg kan ja. mig selv på ryggen. Det er rigtigt, det er godt. Øh, men du har ikke spillet det i sidste Men det er ah. det her Arma 2, eller Arma-serien, altså bare en videreudvikling af Operation Flashpoint, det er ja. de oprindelige på ja. Og så bliver der lavet den her mod til Arma 2, og udvidelsespakken til Arma 2. Det ja. skal have begge dele for at spille det her. Den er måtte, Så hedder day som er sådan et øh, zombie-overlevende men med den her realistiske, semi-realistiske, i ja. hvert fald simulationsstruktur. Ja, men det er egentlig et ufatteligt simpelt spil. For det er bare, altså de har bare, bare taget verden fra Arma og så puttet nogle random er, er, generators. Ja, det er verdenen fra Arma. Ja, okay. Uh, og så random, fordi altså, det er jo 228 km. Ja, men jeg har aldrig spillet øh, Arma. Jeg har okay. kun spillet Daisy. Ja, Det er noget. af Channel of the eller sådan et eller andet. Mm. Øh, og så er det bare sådan nogle bestemte steder og bygninger og sådan noget for det meste, hvor der er sådan, kan blive spawne et eller andet random, eller en bestemt våben, eller mm. sådan et eller andet. Og så spawner du bare sådan mest fællige i verden. Og det er sådan set et spil. Og så kan du så spille det med op til 70 eller 100, yeah. meter, eller sådan noget. Øh. Og så altså starter man med ingenting Jeg øh, tror man starter med bandage eller sådan og en noget med ja. Og så skal man bare ud og finde våben Jeg ser hvordan man overlever, der er også en anden ja. statistik der over hvor, meget, hvor lang tid spillere typisk overlever Det er hvis ja, tror, er 49 det. minutter eller sådan noget ja, Det sidste jeg, jeg hørte lige med hvor man sagde 38 minutter okay. okay. Så altså, der er nok kommet mange nye spillere Ja, det kan være Men det er også efter, fordi man bare at starte med en pistol ja. Nå. Og det gør man ikke længere. Så det... Ja, det er jo meget interessant det her med, at øh, når man så møder andre spillere, det er sådan, i så, så er der andre spillere, der er den, måske er den største trussel. Ja. Du kommer hen til folk, og du kan ikke Det er underholdningsmomentet. Ja, det er det. Og, og, og så skal man finde ud af, altså, så er det er meget sådan, ligesom The Walking Dead, som vi har snakket med ham ja. før, hvor du øh, skal beslutte, hvordan du vil agere, vil du skyde ham, eller vil du prøve sådan, med lidt tegnsprog, eller hvis du har en mikrofon, så kan du sige, at ah, jeg er venlig, jeg er venlig, og så videre. Ja. Altså, øh, så må jeg jo finde ud af sammen hvad jeg har lyst til at gøre hvis du kan aldrig rigtig stole på ham Nej. Æh, og det kommer der jo mange sjove situationer ud af ja der er jo mange folk der spiller det hvor de har en fast gruppe ja. som bare bare røders de kan bare rundt og altså, gå efter så slår spiller i hjælp ja, øh, øh. vi har også lavet vores en gruppe hvor at, øh, vi har forskellige taktikker til at lure folk ind, vi fælder. Så <laughs> har sådan en lille dose med noget ost på? Eller sådan noget. Ja, typisk så var det sådan, at vi... Det er blandt andet med, Diaz, som vi er kendt af nogen, han er, jo, han er med her. Så, så min det der at Diaz han løber ind uden våben og møder de andre spillere og står så nej, nej, jeg er venlig, jeg er venlig, og så videre. Og så, mens jeg tilstår og overvejer, hvad de skal gøre, så sniper vi dem i knæskallerne Apps, fordi så brækker de dem i benene, og så ligger de der. kan ikke gøre noget, og så tvinger vi dem til. Så siger vi, okay, vi forbinder hvis at øh, hvis uh, man kan så forbinde dem, så det de forbløder og Vi forbinder dem hvis vi smider jeres våben her, og så smider de våbne, så ligger de forbløder. Så forbinder vi dem ikke, og så går vi væk og lægger os selv som sniper igen. Og så venter vi på at det næste kommer, og så kommer de nemlig hen til ham der ligger og ikke øh, hvad hedder det øh, og ligger der og brækker benet. Ah, så ligger han skal råbe efter hjælp og så videre. De kommer måske gerne for at se hvad det er. Vi skyder dem eller andet, og så vi dem os, og så har vi altid en, der ligger der, og <laughs> så stjælder alle de nye personers våben. Men det var vores taktik. Når I skudte en knæskader, så kan de jo bare skyde tilbage. Ja, det kunne de jo gøre, men vi siger sådan, at vi vil kun forbinde jer, hvis at I lægger jeres våben. Men kan de jo hvis bare kravbelelse vi forbinde dem? Forbi ja, det kan ikke have nogen forbindinger, så skyder vi dem mere. Vi okay. står over og søgter og sigter på dem. Okay. Det lyder som noget, der overhovedet ikke ja, kan gå Nej, der kan ikke ske noget. Min eneste problem der var indtil videre, nu har jeg så lige hentet der så videre på at spille. Indtil videre så jeg bare kommet ind i spillet, så jeg har løbet lidt rundt, og så var jeg helt tomt. Og der var, jeg kunne se, at der var masser af mennesker, der forsøgte men jeg mødte aldrig nogen. Så jeg ja. blev på sådan nogle store marker, og jeg kunne ikke finde nogen huse. Og så løb jeg i vildt lang tid, og så fandt jeg en ko. Uh. Og så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre, og så kiggede sådan jeg videre hjælp. Det kunne jeg ikke, noget. jeg havde ikke noget. Så, så kiggede jeg på mit inventory, så jeg, hvad har jeg? Fordi jeg ja, jeg prøver at og så tror jeg på min lommelygte og så faldt min lommelygte ned på jorden og så lukker min Windowsen og sagde for helvede, det må heller samle op, så er jeg at samle op, så viser jeg ikke hvad man samlede op <laughs> og så kan jeg ikke finde ud af det og jeg kan ikke se en i options der er ikke nogen knap til at samle ting op og hvis ikke hvad man gjorde den lå bare der på jorden så var jeg bange for at forladt den og så lukkede jeg ud og så fandt jeg ud af at uanset hvad for en server jeg var ved på så har jeg aldrig min lommelygte igen, den er mistet, den man er persistent på tværs af server. Men så er du heldigvis bare slår dig selv i Det er ikke slå mig selv for der er ingenting. Okay, der er ikke nogen zombier. Jeg har ikke set nogen zombier Nu jeg så kun af ko, jeg ved ikke om det var en zombi-ko. Ja. ja, men så det får du starte med at holde dig ved kysten, så kan du finde, der er en stor by lige ja. sådan. Det første det, jeg gjorde, det var bare at gå indad. Ja. Det var en dårlig idé. Det, det tror jeg. Okay. Altså det er farligt at gå ind mod byen, men... Uh... Men det var fordi, jeg, det var, fordi var sådan en bakke, så tænker når jeg kom op på toppen af bakken, så kan jeg se et eller andet. <laughs> så kommer jeg op, og så kan jeg bare se mere mark. Altså har altid problem. Så, ja. men altså det, er også været sådan, hvad de fik, det var også 40 spillere på 200 kvadratmeter kvadratmeter det halv, jeg tror vi var 70 eller sådan noget det er sådan okay. en svært, men uh, det ser super interessant ud jeg skulle lige have prøvet lidt mere sådan, så jeg kan finde ud af hvad fanden det er jeg ja, så er en video med, med sådan en fyr der blev samlet op i sådan nogle folk i en bus ja, jeg så det også godt <laughs> og så... at forklare videoen lidt ja, men, altså, det... han, han, han kommer bare gående rundt sådan ude i miljøet ikke? Ja, og så kommer en bus kørende med noget musik at ja, du kan reparere du... køretøj ja men det er sådan rimelig svært at gøre Så derfor er det sådan en rimelig vild ting Hvis der kommer en busk Ja Og så siger Hvor de får til en party bus Og de kører med til sådan en camp Hvor de har alle mulige ting Og hvor de har handelsstationer Og alle folk de lever i fred og der Men de får, et, de får ham lige til at stige ud af bussen Og lægge alle hans våben Ja fordi man, de stoler ikke helt på ham endnu Så han skal lige lægge sine våben Så han får test, dem igen når de test, går ja. ind til camp freedom ja. <laughs> ja. Og altså, så kører de et godt sæktid. Der en af for den her camp, Han pansker om hvor, hvor godt det er, hvor, hvor dejligt det er. Og så da de kommer anden lige på så kan I se sådan en masse bål i det løbet af vejen. Og der er sådan en masse flæres og sådan noget. Og hvad hedder det? Så det er bedt om at stige ud, og så er der sådan en, en sådan en, en firkant af hvor så bliver bedt om at gå ind. Der er masser af våben der. Ja, de skal have deres våben igen. Men så det kommer ind. Så spærer de udgangen til dem. This is it. Welcome to hell, for det Det de så bliver til. De er to folk yeah. so, i den indholdning. Så siger de så, i hver ende af indholdningen er der en hatchet yeah. samlet op. Og så uh, kæmpe til døden. Den, der overlever, får lov til at join os, eller får en gave af ja. Og så den ene af de to kan ikke finde ud af at equip sin hatchet, så den rammer mod og smadrer. Massakeret. <laughs> <den. laughs> det er ret godt. det er jo de små sjove ting, som kan ske ja. På den måde minder det mig en lille smule om Minecraft, som Minecraft var, det dengang den kom, ikke? Jo. de har brugt, skabte oplevelser. Ja, man skal ligesom opdage spillet selv. Ja. Man ved ikke helt, hvad det er, man går ind til. Det synes jeg er så og det har jo gjort, at Arma 2 og den der ydelsbakker har ligget nummer et på Steam i sådan ja. mange, mange måneder nu. De der udviklere har oplevet sindssygt udrige på det her. Den her ene gut, som har noget, som han ikke tjener nogen penge på. Nej, men er det lige bedre at det ja. bliver et standalone spil øh. Så der kommer forhåbentlig nogle rigtig fede ting til. Uh. Så ja, det er nok cirka det, vi har spillet. Ja. Uh -huh. Tror du ikke? ja Kan man tanke Nej... Er der nogle spændende ting, der sker lige i dit liv? nej... Jeg er snart om med Star Trek hmm. Helt? Det alle ser? Yes 28 sæsoner i alt Star Trek Hvad synes du om det? Synes det er godt? Eller hvad, hvad jeg synes om, at jeg har set 8 sæsoner, eller hvad jeg synes om Star Trek? Nok mest du har, Jeg er, du synes om, at du har set 28 sæsoner Jeg synes, det har været nogle gode... tre måneder, ja. eller hvad fanden det har været ja, ja. Ja. Måske meget at se 28 år Star Trek for tre måneder, men det er hyggeligt. Rigtig hyggeligt. Hvor mange timer tror du, at du har set om dagen? Mm. det kommer. Ja, det ved jeg ikke. Altså, hvis jeg ikke scannede den dag, så var det, det meste af dagen. Bare sidder altså, hvis lige sidde for computer, så vi lige sad foran computeren, så kunne vi se Star Trek på på siden af. Og sidde og hygge sig med det. Ja, det er lidt kedeligt længere. Nej det bliver jo ikke kedeligt Når man laver noget andet samtidig. Og Star Trek er altid spændende Man laver sådan samtidig samtid med du spiller Eller Star Trek? Jeg har spillet meget Stormfront Nation det har vi slet ikke Nej men det kan jeg ikke snakke om Jeg har allerede anmeldt for lang tid Hvor jeg sagde at var dårligt Hvad er det? Det er sådan et turbaseret strategispil Meget simpelt Hvor det er sådan et nær fremtid Hvor der snart ikke er mere olie tilbage i verden så derfor skal man smadre alle Og det gør man bare ved at sende en masse enheder ind I de andre lande Og så når man har gået ind i En provins, så har man overtaget Hvilket øh, skaber ikke meget kaos Når der er man ved ny AI, Som bare begynder at vælte ind Gennem ens land Så derfor er det sådan et øh, Det er ikke så godt Men du har spillet helt meget Ja, fordi det kræver ikke så meget Mærksomhed Så man kan godt spille det samtidig med at se Star Trek det er det, man har to gode ting, der ikke kræver særlig meget opmærksomhed, og så bliver det til en dejlig ting. Yes. Okay. Jeg har også spillet meget Zombie Panic, faktisk. Hvad er det? Æh, det er en magt til Half-Life 2. Mm -hmm. Æh, med zombier. Okay. Æh, nu har jeg ikke kørt Day Z, så bliver jeg stadig med Zombie Panic. Æh, det er, øh, der er alle spiller spillerne også zombier. Så det vil sige, at der er et par stykker, der starter som Zombier, hvor resten starter som mennesker Og så skal de lige hurtigt samme våben og barrikadere sig Og så skal de så overleve Et bestemt tidsrum eller klare nogle forskellige øh, Ting for at de til sidst kan blive hentet af en helikopter Eller en militærbil eller sådan et eller andet Og så når man bliver dræbt af en zombie Så bliver man så selv til zombie Så den eskalerer ja. Ja. Er, er du sikker på at du ikke kan køre i Ja Har du prøvet? Ja, men jeg har prøvet at køre armatur i sin tid hm. så. Men det, det virkede overhovedet ikke eller hvad? Jo men ikke godt nok. Ja, så er det fint. Jeg venter til at få en ny computer, når jeg spiller Daisy. Jeg er ser på at det er stadig er sjovt der. Tænk, hvis den indsats du brugt på til Star Trek hvis du har brugt den indsats på at få en ny computer, til en penge nok til at en ny computer. Nej, man også skal jeg så til Star Trek. Det skal have at arbejde med at Star Trek. Star Trek. Jamen, det er ikke nødvendigt. nu med dig nu. Du kan færdig. lave en uh, kanal på YouTube man kan få hvis man har man har bare sådan måske 100.000 views, så kan man altså få ret mange penge fra YouTube. Man, ja. Så hvis du nu lavede sådan en engelsksproget kanal, hvor du sad og snakkede om alle 28 sæsoner af Star Trek, mm. og uploader et par videoer om dagen, det du at tjene penge, er jo hurtigt til en penge, tænker det er det ikke. Nu vil du også spørge om donationer, som, sådan, uh, oh, jeg har brug for den nye, du der for at mere Star Trek, bedre <laughs> opløsning. Det lyder som <laughs> en plan, det tror jeg vi er i Det er dit nye liv, Tommy. Ja, YouTube. Det kan ikke gå galt. Nej, det kan det ikke. Nej. Det kan det ikke. Marketing. Præcis <laughs> Nå, vi må til at stoppe den podcast, den er blevet nær Ja øh, Basse forstyrres ikke særlig meget Nej, yes. han er, jeg tror han er gået i koma ude er det kan jeg er være er lidt sover Ja, det ved ikke, det må være en eller anden påvirkning du har Jeg tror ikke Tommy har fodrøret katten nok Jo, hvor har han er mispist? Nød. Nød. Nå, okay Jamen det er jo fint så Men jeg ser også lige af vandplanterne